Фридрих Ницше Сутен Книг Нидер Зарубіжне авторське зобрання. Фредріх Нецше, Шопенгауер Альц-Р. Цайхер, 1800 400 Годзен Дамерунг, 1888. Переклад з німецькою Ганне Савченко Художник-оформлювач Гугалова-Мешкова Гула... Шлюс. Афоризми і стріли Ерста Безділля мати сієї психології Як? Хеба психология порог? Цвайтесь! Навіть наймужнейший помещ нас редко моя мужність на те, що дійсно знає. Драй! Щоб жить одному, треба бути тваринного чового, каже Арестодент. Не вистачає третий випадок. Треба бути обома зразом, Филозом. Фер, есть назавжди одна, хеба цена подвина. Брехня. Сон. Раз и назавжди я багато чего не хочу знать. Мудрость ставит межи и признанию. Секс от своей неприродности, своей духовности, не відпочиваєш у своей дики. Прароді. Зімен. Як? Хіба людина не — це лише помилка Бога? Чи Бог — лише помилка людини? Ахт. З військової школи життя. Що мене не вбиває, робить мене сильнішим. Нойн. Допоможи собі сам. Тоді кожен тобі допоможе. Ось принцип любові до ближнього. Цен. Не треба боятися власних вчинків. Не треба потім їх зрікатися. Докори сумління непристойні. Ільф. Чи може осел бути трагічним? Чи трагічне те, що ти Гинеш від ноші, яку не можеш ні нести, ні скинути. Випадок філософа. Цвольф, якщо маєш своє навіщо життя, то вживаєшся майже з будь-яким як. Людина не прагне щастя, тільки англієць це робить. Драсик, чоловік створив жінку, але що? Зребра свого бога, свого ідеалу. Фірцик, що? Ти шукаєш? Ти хотів би помножити себе на 10 чи на 100? Ти шукаєш прихильників? Шукай, нулі! Посмертних людей, наприклад, мене гірше розуміють, ніж сучасних, але краще слухають. Точніше, короче, нас ніколи не зрозуміють. Звідси наш авторитет. Зекс цих, поміж жінками, істина. О, ви не знаєте істину, Хіба вона не замах на нашу скромність? Зібенцих, ось тип митця, який я люблю, скромно у своїх потребах. Він дійсно хоче лише двох речей. Свого хліба і свого мистецтва. Паням Ед церцем. Ахтих, хто не вміє вкласти у справу свою волю, вкладає в неї хоча б сенс, тобто вважає, що воля в ній уже є. Принцип віри. Нойнцих, як ви обрали доброчесність і пишаєтесь цим, але водночас заздрісно позираєте на вигода тих, хто не має сумнівів, але вигода і доброчесність несумісні. В лапках одному антисеметею на вхідні двері. Цвонцик. Ідеальна жінка. Займається літературою так само, як вчиняє невеликі грішки. Для досвіду хоть озираючись, чи хтось помітив, і щоб це хтось помітив. Und Ставити себе в таке положення, коли не можна мати Фіктивні чесноти, коли навпаки, як танцюрист на лінві, або падаєш, або стоїш, або уходиш. Цван у злих людей немає пісень. Чому ж тоді у? Кацапив е yeah. пісні. Драйон Сванці. Німецький дух вже 18 років. Контрадікто ін адчекто. Фір шукаючи початок, робишся раком. Історик. Дивиться у зворотному напрямі. Зрештою він і виріг навспак. вспак. Фьонф он свонце. Задоволеність оберігає від застуди. Чи ж хоч одна жінка, що вміє добре одягатися, застудила нас, застудилася. Навіть тоді, коли вона взагалі ледь одягнула. СЕКС УНЦВОНЦІК. Я не довіряю систематизаторам і обхожу їх стороною. Прагнення системи є нестачею порядності. ЗІБЕН УНЦВОНЦІК. Жінку вважають глибокою чому? Бо в ній ніколи не дістанеш дна. Але жінка навіть не мілка. Ах, унцвонсік, коли жінка має чоловічі чесноти, то від неї треба тікати. Коли ж в неї немає чоловічих чеснот, то вона тікає сама. Нонь унцвонсік, як сильно раніше гризла сумління. Які хороші зуби воно мало. А сьогодні чого не вистачає? Питання одного стоматолога. Драйсік! Люди рідко чинять необачно лише раз. Перше необачність в тому, що вони наробили зайво. І саме тому, зазвичай, знову чинять необачно, але тепер роблять надто мало. Ахт-Ундресік, хробак, на якого наступили, починає звиватися – це розум. Тим самим він зменшує вирагітність того, що на нього наступлять знову. Мовою моралі – покірливість. «Цвай ондресик» — є ненавість до брехні та вдавання, що виникає з чутливості в питаннях честі. Є така ж ненависть, що виникає із боєгудства, оскільки брехня заборонена божественною заповіддю, занадто боєгудливий, щоб брехати. Драй, он драйсик, як мало треба для щастя. Звук воленький. Без музики життя було б помилкою. Німець уявляє, що навіть дашь бог співає. Фір, он драйсик. Он не пеут пенсер екрире квазис. Ось я впіймав тебе, нігілисте. «Посідаючись — гріх проти Духа Святого! Лише виходжені думки мають цінність! Фьонф ондрасік! Бувають випадки, коли ми уподібнюємося коням, ми, психологи, стаємо олікливими, ми бачимо перед собою нашу власну тінь, що хитається! Психолік повинен відвернути погляд від себе, що взагалі щось побачите. Секс-ундресик. Чи завдаємо ми ім моралісти шкоди чесноті? Так само мало, як і анархісти правителям. Лише, лише від тоді, як їх почали розстрілювати, вони знову місно сидять на своїх тронах. Мораль. Треба обстрілювати мораль. Зимон Ти біжиш попереду. Ти робиш це як пастух чи сам по собі? Третім випадком був би утікач. Перше питання сумління. Ахт Андресіх. Ти справжній? Чи ти тільки актор? Представник, чи той, кого представляють. Зрештою, можете просто «Удаєш актора!» Друге питання сумлення. Нойн Ундрасік розочарований каже, «Я шукав великих людей, а знаходив лише мав їхніх ідеалів». Ферцік ти один із тих, хто дивиться? Чи той, хто простягає руку? Чи з тих, хто відводить погляд і проходить стороною? Третє питання сумління. Айн унфірці, ти хочеш йти разом? Чи попереду? Чи сам по собі? Треба знати, чого ти хочеш і чи хочеш. Четверте питання Совісті. Для мене це були сходи, якими я підіймався. Для цього мені довелося пройти ними. Вони ж вважали, що я хотів сісти на них і відпочити. Що з того, що я правий? Я занадто правий, а хто? Сміється найкраще сьогодні, той також сміється останнім. Фір онфірсік. Формула мого щастя. Так ні пряма лінія циль. Щось. Проблема Сократи. Ерста. Мудреці усіх часів судили про життя однакове. Воно. Нічого не варте. Завжди скрізь я чув одне і те ж їхніх хвост. Слова повні сумнівів, повні туги, повні втоми від життя, повні спротиву життю. Навіть Сократ при смерті сказав, «Жити — це означає довго бути горем». Я званив, Целіті, а склепою півдня. Навіть Сократу життя набридло. Що це доводить? На що це вказує? У колишні часи сказала б, о, це говорили і доволі голосне. І перш за все, наше песимісте. Принаймні дещо все мусить бути правди. Консенсус мудреців доводить істину. Чи будемо ми тепер так казати? Чи можна? Принаймні, дещо тут мусить бути хорем. Це наймудріше усіх часів. Треба спочатку подивитися на них зблизька. Морюсь і вони, вже погано трималися на ногах, хиталися, були старими декадентами. Але, може, мудрість на землі. З'являється, як ворон, і він дихає. На менший запах падає. Yes. Мені самому, це не твердження про те, що невеликі мудреці, є типами Занепаду, спала на думку через один із тих випадків, коли вчене і невчене упередження. Протистоїть найбільше, я визнав Сократа і Платона, симптомами загибелі, з грецького розпаду, псевдогреками антигреками. В лапках народження трагедії 1872 рік. Згаданий вищий консенсус мудреців. Я розумів це доще і дощ. заледве з доказом того, що ці люди були праві там, де дійшли згоди. Він радше доводить, що саме вони, ці мудрагелі, мали спільно фізіологічну якість, через яку однакова негативно ставили це до життя. Були вимушені так ставитися до нього. Судження про цінності життя, за чи проти, зрештою ніколи не можуть бути істинними. Вони мають цінності лише як симптоми. Їх треба розглядати лише як симптоми. Саме по собі такі судження є дурниціні. Треба неодмінно простягнути гнути до них свої пальці і спробувати вхопити той дивовижний нюанс, що ціність життя неможливо встановити. Ні кимось живим, адже він є зацікавленою стороною, навіть об'єктом суперечки, а не суддею, не мертвим, З іншої причини. Таким чином, якщо філософ бачить проблему в цінності життя, то це заперечення проти нього саме, самого. Знак питання щодо його мудрості – ознака не мудрості. Як? Всі ці великі мудрагели були не лише декадентами, але і зовсім не мудрими. Проте повернувся до проблеми Сократа. Шлюс Драй. Сократ за своїм походженням належав до нижчих верств народу. Сократ був плебеєм. Всі знають та можна самому подивитися, яким він був нагарним, незграбним. Але бридкість, по суті, є запереченням. А у греків майже спростування. Та чи був Сократ взагалі грекам? Бредкість доволі часто є проявом. Схрещення та затриманого через це схрещування розвитку. В іншому випадку воно є несхідним розвитком. Антропологіст, поміж криміналістів, каже, що типовий злочинець бредкий, монстром in Fronta, монстром in animo. Але злочинець це декадент. Чи був Сократ типовим злочинцем? Принаймні, цьому не суперечить відомо судження фізіономіста що видавалося друзям Сократа таким образлом, Один чужинець, що добре розумівся на обличчях, проходячи через Атени, сказав Сократу в обличчя, що той чудовисько, що він приховив собі всі Найогідніші пороки і жадання. а Сократ відповів лише. Ви мене впізнали. Шлюс фір. На декаденство у Сократу вказано лише загально визнана розпуста і анархія в інстинктах. На це вказує також. Це перфетація логічна і характерна злоба арахітика, яку йому приписують. Не варто забувати і слухові галюцинації, що їх трактують на релігійний лад як голос Демоніона Сократа. Все в ньому прибільшено. буфо карикатурно и в одночас угрызнётся скрытностью потайною думкою подземностью я, я намагаюсь зрозуміти з якої ідея выплывает виплаває сократичне ототожнення розум доброчесність щастя це Найдивніше ототожність усіх відомих, якому до да того ж, суперечить усі інстинкти давніх Елен. Шлес. Що? З появою Сократа смаки греків різко змінюються на користь діалектики. Що ж там насправді сталося? Перед усім таким чином перемогли аристократичний смак, а плевс зі своєю діалектикою спливає нагору. До Сократа в гарному товаристві цуралися діалектичних манер. Їх вважали поганими манерами, вони компрометували, одних застерігали молодь, також не довіряли всякому, хто щось доводив. Порядні речі, як і порядні люди, не носять свої, свої доводи прямо в руках. Непристойно показувати всі п'ять пальців, те, що треба спершу довести. Мало, що варте. Скрізь, де авторитет ще належить до хороших звичайів, де не треба обґрунтовувати, а варто просто звеліти. Діалектик є чимось подібним до блазин, над ним сміються і не сприймають серйозно. Сократ був блазенем, який примусив сприймати себе серйозно. «Що ж там, власне, сталося?» Шліз. Діалектику обирають лише тоді, коли немає іншого засобу. Відомо, що вона збуджує недовіру, бо вона переконує. Ніщо так легко не старається, як ефект діалек... діалектика. Це довод кожне зібрання, де вголошують промови. Це може бути лише самозахистом у руках людей, в яких не залишилося іншої зброї. Коли треба примусити визнати свою правоту? Раніше ж не варто її застосовувати. Тому жиди і були діалектиками, Райники кіліс були. Що? І Сократ теж? Шлюз. Зібен. Іронія Сократа – це вияв бунту, ворожості плевсу? Чи насолоджується він, як пригноблений, своєю власною кровожерливістю, завдаючи ударів ножем силогізму? Чи це помста вельможним, яких він зачаровує? Діалектик має в руках безжальне знаряддя, з ним можна стати тираном. Насміхаєшся, перемагаючи, діалектик дає своєму супротивнику доводити, що той не ідіот. Це доводить до сказу і водночас робить безпомічним. Діалектик робить інтелект ворога, безсилим. Що? Хіба діалектика є лише формою помсти Сократа? Шлюс. Ах. Ти. Я вже дав зрозуміти, чим Сократ міг себе вістом вховати. Залишається пояснити, чим же він приваблював те, що він відкрив новий вид агону, що він був першим вчителем фехтування у цій області для афінської знаті. Це перше. Він зачаровав тим, що збуджував пристрасть Еленів змагатися. Він виніс варіант змагань між половини чоловіками та парубками, а також Сократ був великим прихильником Ероса. Але Сократ подав ще більше, він дивився далі знати Афінян. Він розумів, що його випадок, його особливість вже не була винятком. Скрізь текстем готувався такий самий тип виродження. Старим Афіном приходив кінець. І Сократ розумів, що він потрібен у всьому світові. Потрібен його засіб, його лікування, його особистий хист до самозбереження. Скрізь в інстинктах панувала анархія. Всі були вже за кілька кроків до аксесу Монструм in Animo загрожував усім. Інстинкти хочуть стати тираном. Треба вигадати ще сильнішого проти тирана. Коли вищий згаданий огноміст відкрив Сократа, хто він такий, назвавши його вмістилищем усіх лихих поривань, vom Adgaskar und ich hatte den an Bord in den Kessel da aufgeht das Wasser und täglich ging einer über Bord wir lagen schon über 10 Tage kein Wind in den Segeln uns hilft der Tod war die größte Plage dann liefen wir auf einen Riss Ein Kanon der Rotten, a heu a hol a hol, lepon, eines magel, lepon, brum, a hol, a hol, der Langbein der Barber der, der so von dem faulen Nass Es rappt in das letzte Anschubi ein Seemanns Traum Ah holn Kameraden Ah hol her hol her hol Li vor seines Malen Li kommt Ja wenn der Schiffer Klavier an und ertönt ja dann sind die Matrosen so steu Weil ein jeder nach seiner Heimat sie sieht, die er gern einmal wieder sehen will. Ahoi Kameraden, ahoi, aheu, ahoi, lebt um, kleines Mann. Ein Schiff in Sicht. Jedoch lässt go vorüber und sah uns tote lücht. Местор іронії проронив ще кілька слів, які дають ключ до розуміння. «Це правди», — сказав він, — «але я став гасдою над усіма. Як Сократ став господарем над собою?» Його випадок, по суті, був крайнім випадком. Лише найяскравішим правом того, що перетворювалося на загальну біду, ніхто вже не був оспордером над собою. Інстинкти повстали один проти одного. Сократ захоплював людей саме тим, що був цим крайнім проявом. Його жахлива бридкість видавала його кожному оку. Звісно, навіть дужче, ніж як відповідь, він захоплював як рішення, як видімость лікування цього випадку. Шлюз. Цен, якщо потрібно з розуму зробити тирана, як це зробив Сократ, то існує немало мала загрози, що може розвинутися і будь-яка інша тиранія. В той час, порятунка віцо, вважали розум. Ні Сократні, його хворі не обрали бути розсудливими. Це була де ріжор, це був їхній останній засіб. Фанатизм, з яким усі грецькі роздуми кинулися на розум, видає скрутне становище, вони були в небезпеці, був лише один вибір, або загинути, або бути абсурдно розсудливим. Моралізм грецьких філософів, починаючи з Платона, обумовлений патологією, як і їхня повага до діалектики, розум Рівна доброчесність, рівне щастя означає лише, що треба наслідувати Сократу і запалити проти темних поривань, не засимає світла, світла розуму. За всяку ціну треба бути розумним. Ясним точним, кожна поступка інстинктом несвідомо веде до занепаду. Однасте. Я дав зрозуміти, чим причарував Сократ. Він здавався лікарем, спасителем. Чи треба вказувати на помилку, що полягали в його вірі в розум за всяку ціну? Це саме обман з боку філософів і моралістів. Ніби вони позбавляються від занепаду вже тим, що оголошуть йому війну, позбавитися занепаду вийти з нього вище за їхні сили. Такий обраний засіб, такий порятунок і є проявом занепаду. Вони змінюють його прояв, але перебороти його не можуть. Сократ був непорозумінням. Всяка мораль покращення, в тому числі і християнська, була непорозумінням. Найскравіше, де на світло, розум зі сякоцином. Життя світле! Холодна, обережна, усвідомлене, без інстинкту, життя у супротиві інстинкту, все це було лише хворобою, іншою хворобою, а зовсім не повернемо до чеснот, до здоров'я, до щастя. Людина мусить боротися з інстинктами. Це формула занепаду. Допоки життя йде вгору, щастя дорівнює інстинкту. Шлюс. Твор, чиса він не зрозумів цей найрозумніший з усіх, хто себе перехитрив. Чи не це, сказав він собі в, кінце, в кінці мудрістю своєї мужності перед смертю? Сократ хотів померти. Не Афіни, він сам дав собі чашу з отруту. Він примусив Афіни дати йому цю чашу. Сократ не лікар, тихо сказав він собі. Лише смерть тут лікар. а Сократ лише довго хорів. Шлюз. Розум у філозофії, Ерста, ви забудете мене, що, о, що є ідеосинкразія у філозофі. Наприклад, відсутність у них історичного відчуття, їхня ненависть до самого уявлення, до встановлення, їхні е, є Єгиптизм. Єгиптицизм. Вони вважають, що роблять частинки з речі, якщо дестерізують її, субспісії етерні, роблячи із нею мумію. Все, чим користувалися філософи протягом тисячоліть, була мумієні поняті. Нічого реально не виходило живим з під їхніх рух. Коли ці пани ідолопоклонники вклоняються своїм поняттям, вони вбивають, патрають і роблять мумію. Вони стають небезпечними для всього живого. Смерть, зміни, вік, а також зародження і зростання – все це вони заперечують, навіть Спростовують, що є, те не стає, що стає, того нема. І ось усі вони навіть із якимось вічям вірять у суші. Але оскільки ухопити його вони не можуть, то вишукують причини, що їм його не дають мусять бути якась ілюзія, омана, що заважає нам сприймати суші. Де ж сховався оманщик? Ми його знайшли, кричать вони радісно. Це чуттєвість. Чуття, які і самі по собі аморальні, обманюють нас стосовно Істинного світу. Мораль треба. Мораль. Треба звільнитися від омане відчуттів, відстановлення, від історії, від брехні. Адже історія це ніщо що інше, як віра в почуття, віра в брехню. Мораль скажемо ні всьому, що вірить відчуттям, всьому іншому людству. Це натовп. Бути філософом, бути мумією, зображати монотеїзм мімикою гробарів. а передусім геть тіла, що достойно жалю ідеї фіксе відчуттів, обтяжена всіма можливими помилками логіки. Відкинути навіть неможливо, хоча воно достатньо захвали, аби поводитися так, ніби воно реальне. Шлюз! Свай! З глибокою повагою я залишаю ім'я Геракліта Остери. Якщо, якщо інша філософська братія відкидала свідоцтво відчуттів, тому що останні свідчили про множинність і змінність явищ, то він відкидав їхнє свідоцтво, тому що вони показували ніби речі мають постійність та єдність. Геракліт також був несправедливим до відчуттів. Вони не брешуть не так, як вважали елеати, не так, як вважав він. Вони взагалі не брешуть. Те, що ми робимо з їхніх свідчень, якраз і вкладає у них брехню. Наприклад, брехню єдності, брехню речовинності, субстанції сталості, розум є причиною спотворення свідчення відчуттів, оскільки відчуття говорить про становлення, про ісчезнення, про зміну, вони не брешуть, але Геракліт залишиться Навічно правим у тому, що буття — це пуста фікція. Є лише зримий світ. Істинного світу немає. Ми його прибрехали. Пішло. Драй. А які тонкі знаряддя спостереження ми маємо в наших відчуттях? Наприклад, цей ніс про який ще жадний фільозоф не говорив із повагою та вдячністю, є, між іншим, найделикатішим інструментом із тих, який є в нашому розпорядженні. Він може встановлювати навіть мінімальну різницю колування, яких не констатує навіть Скоп. Ми володіємо, володіємо наукою рівняної стики, наскільки наважилися приймати свідчення чотів, наскільки ми навчилися їх витончувати, озброювати, додумувати до кінця. Решта виродки – ще не до наука. Маю на увазі метафізику, теологію, психологію, гносеологію або формальну науку, вчення про знаки, такі як логіка і та прикладна логіка, що звається математикою. У них немає дійсності навіть як проблеми. Так само, як і немає питання, яку взагалі циніс має така угода про знаки як логіка. Фер Інша ідеосинкразія філософів не менш, небезпечна, вона полягає у тому, що останнє будуть з першого. Вони ставлять на початку те, що де в кінці. На жаль, адже воно взагалі не повинно було з'явитися. Найвище поняття, тобто найзагальніше, найпустіші поняття тим реальності, що Зникає. Це знову ж таки лише про їхньої манери поклонятися. Вище не повинне виростати знизчо. Воно взагалі не повинно виростати. Мораль, всі явища вищого порядку повинні бути кауза, спір, похоження чогось іншого, вважається запереченням. Сумнівами щодо цінності. Всі вище цінності я першим раном. Всі на вище поняття, суще, безумовно, добре, істина довершена, все це не може вирости щось. Відповідна повинна бути кауза за Але також все ще не може бути нерівним одне одному не може суперечити одне одному. Для цього в них є їхнє дивне поняття — Бог. Так останнє, найслабше, найпустіше, ставлять перші як причини, як энзиреалізмус, щоб людство було змушене серйозно ставитися до ураження мозку павуків, ткачів. І воно дорого, це. Шлюс. Фьон. Давайте нарешті протиставимо цьому те, настільки інакше ставимося ми, з поваги, я кажу, ми, до проблеми хибних думок і видомості явищ. Колись зміну перетворення становлення. Залом вважали доказом удаваності, ознакою того, що тут є щось, що вводить нас в оману. Тепер навпаки, ми бачимо рівно настільки, наскільки упередженість розуму фокусує нас на єдності, ідентичності, сталості, субстанції, причин, причині, Речі винести, бо ті разом, певною мірою, вплутає нас у хибні думки, змушує обманюватися. Ми так упевнені у виставках на основі суворої перевірки, що в цьому і полягає помилка. Справа тут так, такі самі, як і з рухом сонця. Там за постійного адвоката. Помилковості є наше око, тут наша мова. Вынакнение мовы – мови відносини досі найрудіментарніших форм психології. Ми впадаємо в грубий феташизм, коли доводимо, що нашої свідомості основні передумови метафізики мови простіше розуму. Він скрізь бачає дії, і того, хто діє. Він вірить у волю, як причини дії. Він вірить в «Я», в «Я» як «Буття», в «Я» як субстанцію та проєцює віру в субстанцію «Я» на всі речі. Тим самим воно, вперше, створює саме поняття «річ». «Буття» вигадують і підсовують скрізь як причину, з концепції витікає як похідне поняття «буття». На початку стоїть велике фатальне припущення, що воля є чимось дієвим, що воля є здатністю. Тепер ми знаємо, що воля — лише слово. Значно пізніше в тисячу разів освіченішому світі голови філософів несподівано прийшла впевненість, суб'єктивна впевненість у трактуванні категорії розуму. Вони прийшли до виставку, що ці категорії не можуть витікати з області емпірічного, аж весь емпіризм їм суперечить, то звідки ж вони под, под, походять? І в Індії, як і в Греції однаково дали маху. Напевно, колись ми вже жили у вищому світі, а не у значно нижчому, що було би правдою. Ми, напевно, були божественні. Адже маємо розум. Дійсно, ніщо до сьогодні не мала найвищої сили переконання, ніж шибна думка про буття, яку сформулювали, наприклад, Еліати. Адже за нього свідчить кожне слово, кожне речення, що ми промовляємо. Вороги Еліатів також не... Стояли перед спокусом їхнього поняття, буття, поміж них і демокрит, коли вигадав свій атом, розум у мові, о, що це за стара брехлива баба. Я боюся, що ми не звільнимося від Бога, бо досі віримо в громаду. Шлюс! Мені буду вдячний, якщо я коротко выставлю таке важливе, таке нове розуміння в чотирьох тезах. Цим я полегшую розуміння, цим я викликаю заперечення. Перше положення. Підстави, через які цей світ визначають як зрими, доводять його реальність, інший вид реальності абсолютно неможливо довести. Друге положення. Ознаки, якими наділили істинне буття речей. Це ознаки не буття. Ознаки, що вказують на ніщо. Істинний світ побудувала на протиставлення з реальним світом. Оце дійсно зримий, але ілюзорний світ оскільки він є лише морально-оптичною оманою. Третє положення – складати казки про інший світ. І за цей немає жодного сенсу, якщо інстинкти обріхування, приниження, заплямування життя не примушують нас це робити. В таком случае мы помещаем, помещаемся житью, фантасмагорией и другого, життя. Четвертое положение. Делайте свет на истинный и одинаково, однако в дусе христианства, в дусе Канта. Зрештою, преступного христианина, это лишь Навівати занепад симптом несхідного життя, те, що маляр цінує ілюзорне вище реального, зовсім не заперечує дане твердження, бо ілюзорне означає тут реальність лише обрану посилено коригувати. Травічний маляр, зовсім не песиміст. Саме він каже так, загадковому і страшному він діонісійський шлюз. Як істинний світ нарешті став байкою, історія однієї хибної думки Істинний світ досяжний для мудрагеля, для благочистиго, для доброчестого, він живе в ньому, він і є цей світ. В лапках найстаріша форма ідеї. Доволі розумна, проста, переконлива. Перефраз твердження Я Платон я істина Друге, істинний світ, поки недосяжний, але обіцяний мудрагелю благочестивому, доброчесному, в лапках грішнику, що кається. В лапках прогрес ідеї, вона стає тоншою, запутанішою, Незбагненішою, вона стає жінкою, вона стає християнською. Третє, істинний світ, недосяжний, недоказовий. Його вже не обіцяють, як нагороду, але самодумка про нього вже є втіхою, обов'язком, наказом. У лапках, по суті, старе сонце, але крізь туман. Іскепс ідея, що стала піднесеною облідою нордичною Кенігсберською. Четверта, істинний світ недосяжний, принаймні не досягнутий, оскільки не той невідомий. Відповідно, він також не втішає, не рятує. Не зобов'язувати, що нас може зобов'язати щось невідоме. В лапках сірий світанок. Перший посіх розуму, північий крик позитивизму. П'яте істине світ, це ідея не годиться більше ні на що. Навіть вже не зобов'язана, вона стала марною, стала зайвою ідеєю, відповідно, її відкинули. Скасуємо її в лапках ясто день, сніданок, повернення бондсенс і веселості, фарба сорому Платону, диявольський шум усіх вільних мислителів. Шосте. Ми скасували істинний світ. То який світ залишився, може ілюзорний зримий, але ні. Разом з істинним світом ми скасували також і іллюзорний. Лапках полудень, мить найкоротшої тіні, кінець найдовшої хибної думки, занять людства, ін заратустра. шлюс мораль як проти природність. Ерста. У всіх пристрастей буває фаза, коли вони просто трагічні, коли вони тягнуть свою жертву донизу важкістю дурості. І більш пізніше, значно пізніша фаза, коли вони поєднуються з і з духом і одохотворяють себе. Коли ще раз дурість, що міститься в пристрасті, оголосили війну самій пристрасті, тлялися знищити всі старі моральні чудовиська одностанні в тому, що «il faut tuer les passions». Найвідоміша формула щодо цього є в новому заповіті, в «Невірній проповіді», до слова, речі розглядає зовсім не з висоти. Наприклад, там із прикладним значенням говориться про сексуальність. Якщо око твоє спокушає тебе, вирви його. На щастя, жаден християнин не чинить згідно з цим приписом. Знищувати пристрасті і жадання лише для того, щоб запобігти дурості і неприємним наслідкам цієї дурості, сьогодні це саме по собі здається нам лише гострою формою дурості. Ми вже не захоплюємося зубними лікарями, що вириває зуби, щоб вони більше не боліли. З іншого боку, не можна не визнати з певною справедливістю, що на тому гурнті, з якого виросло християнство, поняття одохотвореної пристрасті взагалі не могло бути сформоване. Адже, як відомо, перша церква боролася проти розумних, на користь бідних духам. Як же можна було очікувати від неї розумної війни з пристрастю? Церква бореться із пристрастями за допомогою видалення в усіх значеннях цього слова. Є практика, і лікування — це кастрація. Вона ніколи не запитує, як одохотворюють, роблять прекрасним, убожують жадання. У усі часи вона вбачала силу дисципліни у викориненні чуттевості, гордості, властолюбства, жадової мстивості. Але підривати корінь пристрасти означає підривати корінь життя. Практика церкви вороже життю. Шлюз. Цвай. Той самий засіб у боротьбі з жаданнями, вихаличення, викоріння інстинктивно обирають надто слабовольні і вироджені ті, хто не здатен дотримуватися міри, Такі натури, яким, кажучи алегорично або без всяких алегорій, потрібна латрапа остаточне оголошення ворожнечі, прірва між собою та пристрастю, радикальні засоби необхідні лише вирадженим натурам, слабкість волі, коротко, точніше не здатність на реагу... не реагувати на збудження – це лише інша форма виродження. Радикальна ворожість, смертельна ворожість до чуттевості залишається симптомом, над яким треба задуматися. На основі цього ми робимо припущення щодо загального стану такої ексесівної людини. Ця ворожість, ця ненавість досягла свого апогею лише тоді, коли таким Натура вже не вистачає достатньої твердості навіть для радикального лікування, для відмови від свого диявола. Варто лише поглянути на всю історію проповідництва і філософів, у тому числі і художників. З найбільшою отрутою висловлювалися щодо почуттів неімпотенти імпотенти і не аскети, а неможливі аскети ті, хто вважав, що потрібно бути аскетом, але не міг. Драй. Духотворення чуттвості називається коханням. Воно є великим торжеством над християнством. Іншим торжеством є наше дохотворення ворожнечі. Воно полягає в глибокому розумінні цінності мати ворогів. Коротше кажучи, чинити і думати – продалежно тому, як чинили і думали колись. Церква в усі часи хотіла знищити своїх ворогів. Ми ж і моралісти, і антихристияни. Вбачаємо нашу вигаду в тому, щоб церква продовжувала існувати. Також і в області політики. Ворожнеча стало тепер духовнішою, значно розумнішою, значно розважливішою, значно поблажливішою. Майже кожна партія розуміє, що в інтересах її власного самозбереження опозиція не повинна загинути від повної втрати сил. Те са можна сказати і про велику політику, особливо новому наприклад, нові імперії. Більше потрібні вороги, ніж друзі, лише в протисталені. Почувається вона необхідною, лише в протисталенні стає вона необхідною. Наше стало до внутрішнього ворога нічим не відрізняється. Тут ми теж договорили ворожнечу, усвідомили її цінність. Ти потворим лише завдяки тому, що бати протисталені. Залишається молодим лише за умови, що душа не спочиває, не прагне миру. Нічого не стало нам чужішим за колишні бажання. Бажання душевного миру, християнське бажання. Нічого не викликає в нас менше заздріщів, аніж моральна корова і жирне щастя чистого сумління. Хто відмовляється від війни, той відмовляється від великого життя. У багатьох випадках, безумовно, душевний мир – це просто непорозуміння. Щось інше, що ми просто не вміємо назвати чесніше. Без вивертів і упереджень наведу кілька випадків. Душевний мир може бути, наприклад, ніяким поширенням багатої тварини, в область морального або релігійного А початком втоми першої вечірньої тіні будь-якого роду вечора чи ознакою того що повітря волога що наближається південні вітри або під свідомою вдячністю за хороше травлення яке інколи називають любов'ю до людей в лапках, або спокоєм людини, що душа і для якої всі речі набувають нового смаку, яка чекає, або станом, що настає після повного задоволення нашої панівної пристрасті, приємним відчуттям ситості, або старечою слабкістю нашої волі, наших жадань, наших Пороків, або лінь, яку морнославство переконало одягнутися, як мораль, або появою впевненості, навіть жахливої впевненості, після довгого напруження і мук через непевненість, або вираження зрілості і майстерності у своїй справі, творчості, впливості бажаних, спокійного дихання. Досягнута свобода волі. Хто знає може судінки іделів, це теж лише певний вид душевного миру. Шлюс. Фір. Я формулюю один принцип. Будь-який натуралізм в моралі, тобто будь-яка здорова мораль, тут коряється інстинкту життя. Якась. Якийсь заповідь життя виконується відповідно до канону про повинен і не повинен, якісь труднощі чи ворожість на шляху життя усуваються з допомогою цього канону. Протиприродна мораль, тобто майже будь-яка мораль, яку досі навчали, яку поважали і проповідували, спрямована навпаки проти інстинктів життя. Вона є то, таємним, явним, і нехабним засудженим всіх інстинктів. Каже, що Бог читає в серці, вона говорить, ні, найнижчим і найвищим пристрастям життя і вважає Бога ворогом життя. Святий любий Бога є ідеальним констратом. Життя закінчується там, де починається царство. Боже. Щось. Щось. Якщо припустити, що ми зрозуміли злочинність такого закладу проти життя, яка стала майже священним у християнській моралі, то разом із тим, на щастя, зрозуміли також і дещо інше марність, ілюзорність, абсурдність, брехливість такого закладу. Засудження життя живою істотою залишається, зрештою, лише симптомом певного роду життя. Питання про справедливість чи несправедливість такого засудження тут взагалі не постає. Щоб мати право торкатися проблем цінності життя, потрібно було, б зайняти позицію поза життям, але, з іншого боку, знати його так само добре, як той, як багато хто, як всі, хто його прожили, достатні підстави, щоб зрозуміти, що ця проблема для нас недоступна, Говорячи про цінності, ми говоримо про під впливом самого життя. Дивимося крізь оптику життя. Саме життя примушує нас встановлювати цінності, коли ми визначаємо цінності. То саме життя оцінюють через нас. Звідси впливає, що я та проти мораль, яка розуміє Бога, як проти поняття і засудження життя. Це лише оцінює судження свого життя. Але якого життя, якого виду життя? Але я вже відповідаю на це, не схвакне східного, слабкого. Засудженого життя. Мораль, який ніхтось зрозуміло, як з її ще й Шопенхау, тобто як заперечня волі до життя, така мораль, який з динктом занепаду, що перетворює себе на імператив. Заги! Вона є засудження. Засудження! Чус! Секс! Подумаємо, ажі! Нарешті про те, як наївно говорити, людина повинна бути ось такою-такою. Дійсність показує нам вражаюче багатство типів, розкіс щедрої гри та зміни форм. А якийсь нікчемний ледер-бураліст, Відказує, ні, людина повинна бути інакшою. Він навіть знає, якою саме вона повинна бути. Це нещасний лицемір. Він малює себе на стіні і говорить, «Есе, хомо. І навіть, коли мораліст звертається до окремої людини і каже їй, треба бути ось такою і такою, він все одно виставляє себе посміхомсько. Сін є частиною Фатуму з кожного погляду. Закон і необхідність для всього, що наближається і що буде. Казати йому «змінись» означає вимагати, щоб змінилося все, навіть пішло навспак. І дійсно, були такі посадовні моралісти, що хотіли бачити людину іншою, доброчесною, Хотіли бачити в ній свою подобу святошу. Саме для цього вони заперечували світ. Немале безумство, зовсім нескромний вид нескромності, мораль, оскільки вона... Засуджує сама по собі, а не з точки зору життя його намірів. Не через повагу до життя. Це специфічна хибна думка, до якої не треба відчувати жодного співчуття. Ідеосінкразія дегенератів. Заподело. неимоверно велику Шкоду. Ми, інакші люди, і моралісти, навпаки розкрили наше серце всякому розумінню, осягненню, схваленню. Ми заперечимо нелегко і вважаємо собі за честь схвалювати в себе еще раскрываются наши очи на ту экономию, яка потребует и умея коррестуватися тем, что що... выткидает святое недоумство Ягамосев, хворого розума в Ягамосе на ту экономию в законе життя, яка отримає свою вигоду навіть із гидкова вигляду святоші, ямося доброчесну. Яку вигоду? Але ми самі, ми і моралісти, є відповіді на це шлюс. Чотири великі помилки. Ерсте. помилка, що полягає у плутанні причини та наслідків. Немає небезпечнішої помилки, ніж вважати наслідок за причину. Я це називаю справжньою зіпсованістю розуму. Наведу приклад. Кожен знає книгу знаменитого Корнара, в якій він рекомендує свою богу дієту як рецепт довгого і щасливого, а також доброчисного життя. Небагато книг мало стільки читачів, як це, ще й досі в Англії. І, щорічно друкують багатьма тисячами екземплярів, не сумнівається в тому, що заледве якась книжка, звісно, окрім, окрім Біблії, принесе стільки біди, скоротила стільки життів, як це такий доброзичливий курьоз. Причина цьому. Плутання наслідку з причиною, простодушний італієць вважав свою дієту причиною свого життя, тоді як запорука довго життя, надзвичайно повільний обмін речовин, мала витрата енергії, були причиною його убогої дієти. Він не вирішував їсти йому мало чи багато. Його помірність була не свободою волі. Йому ставало погано, коли він їв більше. Але якщо ти не короб, тобі не просто варто, треба їсти добре. Вчені наших днів із його швидкою витратою нервових сил. Загубив би себе цим режимом Корнару. Креди експерто Члос Цвай Найбі, Найзагальніша формула, що лежить в основі Всякої релігії та моралі Каже Роби це, це І будеш Щасливим Інакше, кожна мораль, кожна релігія є цим імперативом. Я називаю його великим первісним гріхом розуму, безсмертним нерозумом. У моїх вустах ця формула перетворюється на протилежний. Перший приклад моєї переоцінки усіх цінностей, а саме... Удатна людина, щасливець повинна робити певні вчинки, а інші вчинки інстинктивно боїться, вона вносить порядок, який вона втілює фізіологічно, в своє ставлення до людей і речей. Формулюючи це, її доброчистість є наслідком її щастя. Довге життя! Числені нащадки не є нагородою за доброчесність. Швидше сама доброчинність є тим уповільненням обміну речовин, наслідки якого, між іншим, може бути і довго життя. Числені нащадки, коротко кажучи, корнаризм, Церква і мораль Кажуть, рід, нарід, гине від пороків та розкоші. Мій відновлений розум каже, коли народ гине, фізіологічно вироджується, то все, випливають пороки та розкіш. Тобто потреба у все сильнішій і частішій стимуляції, як, не кожна, як це знає кожна виснажена натура. Ця молода людина, раноблідна і в'яна. Його друзі кажуть, це пов'язано з такою чи іншою хворобою. Я кажу те, що він захворів, що він не опирався хворобі, якраз і була наслідком збіднілого життя спадкового виснаження. Читач, газет, каже, ця партія нищить себе такою помилкою. Моя вища політика каже, партія, котра робить таку помилку, вже є на краю загибелі, вона втратила свій інстинкт збереження. Кожна помилка в будь-якому смісті є наслідком виродження інстинкту, послаблення волі. Це майже визначення всього поганого. Все хороше ⁇ це інстинкт. І, відповідно, легке, необхідне, гільне. Труда ємність є запереченням. Даж Бог. Має типову відмінність від героя. Мо, моєю мовою легкі ноги це перший трибут божественності. Слюз. Драй. Помилка причинності. В усі часи люди вважали, що знають, що таке причина. Але звідки взялося це знання? Точніше, Наша віра в те, що ми це знаємо, з області знаменитих внутрішніх фактів, жоден з яких досі не доведений. Ми вважали, що причиною кожного акту волі є ми самі. Ми вважали, що хоча б тут упіймати причини з дії, також ніхто не сумнівався в тому, що всі Антициденти вчинку. Його причини треба шукати у свідомості, що, коли добре пошукати, вони там знайдуться, як мотиви. Інакше ми не могли б бути вільні вчинити цю дію, не були б відповідальні за цей вчинок. Нарешті хто? Буду заперечувати, що думка породжується, що я породжую думку з цих трьох внутрішніх фактів, які нібито гарантували причинність, перший і найприкодливіший воля як причина, концепція свідомості, духу як причина та комбінація суб'єкта. Як причини зародилися лише пізніше, з першу причини сволі становили як дану, як імпізм. Між тим ми подумали краще і тепер не віримо жодному слову за всього цього. Внутрішній світ повен примар і блудних вогнів. Воля є одним із них. Воля більше не вважають рушійною силою. Відповідно, вона нічого більше не пояснює. Вона лише супроводжує події, а може також бути відсутнію. Так званий мотив — ще одна помилка. Просто поверховий феномен свідомості. Супутник. Дія, що швидше прикриває антицидент ніж виказує його, то навіть я, вона стала байкою, фікцією, героєм слів. Вона цілком припинила мислити, відчувати і хотіти. Всі нібито емпіричні докази таких причин йдуть під три чорти. Ось, що з цього випливає. А як же ми зловживали цим емпиризмом? Ми створили на основі світ, як світ причин, як світ волі, як світ духів. Над ним працювала найдавніша і найтриваліша психологія, яка нічого іншого не робила. Все, що відбувалося, були для неї дії. Всяка дія – наслідка волі. Світ для неї став безліччю дійових осіб, дієву особу. Підкладали під кожну дію. Людина! Випроєцерювала себе три Внутрішні факти, те, да. що вона вірила, наймісніше, волю, дух, да. е его, поняття, буття. Вона вперше видобула з поняття є. Вона склала. Уявлення про речі як щось суще, зі своєю подобою, з'єднане зі своїм поняттям я як причини. Що ж теного, що пізніше людина завжди знаходила в речах, тільки те, що в них вклав. Сама реч повторюю, поняття реч. Просто відблиск віри в я як причина. Та навіть ваш атом, панова механіки та фізики, скільки помилковості, скільки дорозвиненої психології ще залишилося у вашому атомі. Не кажучи вже про річ у собі, хорендом пуденду, метафізики. Є бнудовку продох. Як причину переплутали з реальністю і зробили речі реальності і назвали Богом Шлюс. Фір. Помилка уявних причин. Почнемо зі. Сновий під якесь певне відчуття, наприклад, від віддаленого гарматного пострілу, постфактом підсовується причина в лапках. Часто цілий маленький роман, в якому головною особою є саме той, хто бачить сон. Між тим відчуття Продовжується, ніби резонує. Воно небе чекає, поки причина інстинкту дозволить йому вийти на передній плян. Тепер уже не в якості випадкової події, а в якості смисла. Гарматний постріл з'являється у причинний спосіб в уявній інверсії часу. Пезнейшие причины, мотивоющие, проживаются раньше, часто сотни ее блесковейших подробиц. Пострел идет следом. Що ж, відбулося? Уявлення, породжене певним станом, хибне, сприйняли як його причину. Насправді ми робимо те саме, коли не спамо. Більша частина наших загальних почуттів. Будь-яке пригничення. Тиск, напруження, вибух о перехресні грі. Органі. Особливо стан нервосимпатікус, збуджують наш інстинкт шукати причини. Ми хочемо мати підставу для того, що почуваємося так чи так, для панового самопочуття чи доброго. Нам ніколи не достатньо просто кастувати той факт, що ми почуваємося так чи так. Ми допускаємо цей факт, Усвідомлював його лише тоді, коли ніби вмотів його, з в таких випадках починає діяти без нашого відомо, викликає більш ранні подібні стани, разом із тлумаченням їхніх причин, пов'язаних із ними. Але не є справжньою причиною. Звісна віра в те, що такі уявлення, такі супровідні процеси свідомості є причинами, також народжується з пам'яті. Так виникає звичка приймати певне тлумачення причини, але насправді ця звичка затрудняє дослідження причини і навіть виключає плюс. пояснение психологичная поясняться. Поясняное чего-се? Незнайомо, чем-то знакомо даёт Окрім того, дає почуття влади. Незнайома приносить із собою небезпеку, неспокой, несплокій, Інстинктивно хочеться усунути важкий стан. Перший принцип будь-яке пояснення краще, ніж жадне. Оскільки, по суті, йдеться лише про бажання звільнитися від гнітючих уявлень, то засобами для звільнення від них не дуже то перебирають. Перша ідея, якою незнайоме пояснюється, як знайома, Діє так благотворно, що її вважають істинною. Доказ задоволення сили, як критерій, істина. Отже, причина інстинкт обумовляється і підбурюється почуттям страху. Питання, чому повинно, якщо це взагалі можливо, не просто... Знайти причину заради причини, а радше щось не зразок причини. Причина, що звільняє, заспокоює, та полегшує. Те, що, що знайоме, пережите, записане у спогади, докладається як причина, як перший наслідок такої потреби. Нове, не з'їдене. Чуже виключається як причини. Таким чином, як причину шукають не просто певні пояснення, а обрані і визнання за краще пояснення. Такі, які найшвидше, найчастіше усувають відчуття чужого, нового, незвіданого, найбільше. Звичайне пояснення. Наслідок один вид встановлення причини переважає все дощі, концентрується в систему і нарешті стає домінантним, тобто просто виключає інші причини та пояснення. Банкір одразу думає про справи, християнин про гріх, а дівчина про своє кохання – шлюз. Секс, уся область моралі та релігії відпадає під це поняття явних причин. Пояснення неприємних загальних почуттів – вони спричинені ворожими до нас істотами, злими духами. Невідомий, що як випадок, хибне розуміння історичок як відео, вони спричинені вчинками, які не заслуговують похвали почуття гріха, гріховності, що підкладається під фізіологічний дискомфорт, завжди можна знайти підстави бути незадоволеними собою. Вони спричинені покаранням, як розплату за щось, що нам не варто було робити. Або за те, що ми не такі, як потрібно. В безцеремонії формі Шопенгаур у загальні це одним реченням, якому показує мораль тим, чим вона є. Істина наклепне це жінке. Кожне велике страждання, тлесна чи духовне, показує, на що ми заслуговуємо, бо воно не могло б нас. Спідкати, якби ми його не заслужили. Світ як волі і уявлення, вони спричинені необдуманими вчинками, що погано закінчуються. В лапках тут ефекти почуття вважають за причини, за винуватих. Фізіологічні біди пояснюють за допомогою інших бід, як заслужені пояснення приємного загального самопочуття. Вони спричинені надією на «да Бога»! Вони спричинені усвідомленням хороших вчинків, так зване «чисте сумління», фізіологічний стан, інколи як декраплість, вони схожі на хороше тралення. Вони спричинені щасливим завершенням справи. Наївний і хибний висновок щасливого завершення справи зовсім не дасть комусь Хонрику, чи паскалю, приємного зального самопочуття. Вони спричинені вірою, любов'ю, надією, християнськими чеснотами. Насправді всі ці ніби пояснення, ці наслідки і водночас переклади, почуття, задоволення чи незадоволення на фальшивий діалект. Вони в змозі сподіватися тому, що основне фізіологічне відчуття знову сильне і повне. Надіються на да бога, тому що відчуття повноти та сили дає людині спокій. Мораль і релігія повністю належать до психології помилок. У кожному окремому випадку причину Плутають із наслідком, або істину плутають із наслідком чогось, що вважають істину, або стан свідомості плутають із причинами, із причинами цього стану. Шлюс зібен. Помелка щодо свободи волі. Сьогодні ми не маємо ніякого співчуття до паняття свободи волі, Мы надто добре. Знаємо, що це таке найбільш лихий фокус теологів, які лише є, щоб зробити людство відповідальним, тобто залежним від них самих. Тут я просто показую психологію кожного роблення відповідальним. Скрізь, де шукають відповідальність, звичайно, шукачем є інстинкт бажання карати і засуджувати, коли певний стан зводить до волі, намірів, актів відповідальності, то позбавляє встановлення своєї новинності. «Фрайхай, мір клинк тіс хойте нахе мор, Вер в їм Stell ich mir gerade vor, mit dem Leben abgeschlossen. Zum Atmen fühlt ihm die Zeit, schrie er mit letzter Kraft, dieses Wort Freiheit. Du stehst auf einem Berg, um dem Wind zuzuhören, und durch nichts lässt du dich in dieser Ruhe stören, du siehst die Vögel, die kleiden am Himmel dann und du ärgerst dich das Mann das als Mensch leider nicht kann. Frei sein, wie die Vögel in den Wolken schweben, frei sein, wie das Meer, das seine Wellen bricht. Du, oh, frei sein, ohne Unterdrückung leben, frei sein, doch diese Art von Freiheit gibt's noch nicht. Völker gegen Völker aus Hapke und falsch verstandenem Stolz, Waffen gegen Waffen und sind die Krieger aus gleichem Holz. Tote um Tote, die in Särgen heimgebracht, kämpfen für Machtinteressen und die Rüstungsindustrie lacht. Söhne um Söhne sterben im fremden Land und das Letzte, was er sah, war das Wort Freiheit an der Wand. Frei sein, wie die Vögel in den Wolken schweben, frei sein. Wie das Meer, das seine Wellen bricht, so frei sein. Ohne Unterdrückung leben, frei sein. Doch diese Art von Freiheit gibt's noch nicht. Unsere Großväter, sie stehen. Heute da sind Kreise geworden. Und weiß ist ihr Haar. Eine Frage quält bis heute. Ihre Seele, eine Frage, sie stalt. Aus ihrer Kehle, wo sind die, die für uns weitergehen? Die für uns unter den Standarten stehen, wer kommt nach uns, um die Freiheit zu erringen? Wer wird nun für uns die Feinde der Freiheit bezwingen? Nun kämpft ihr, Jungen, ich kann nicht mehr, für uns ist das Schwert,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 Doch dieser Tod von Freiheit gibt's noch nicht. Frei sein, wie die Vögel in den Wäldern schweben frei sein, wie das Meer, das seine Wellen bricht, so frei sein, ohne und leben frei sein. Doch dieser Tod von Freiheit gibt's noch nicht. Вчення про волю вигадана головним чином з метою покарати. Тобто через бажання знаход знаходити винних. Вся давня психологія, психологія волі, ґрунтується на тому, що і творці, жерці, що стояли на чолі давніх громад, хотіли створити собі право засуджувати до покарання, або створити таке право для Дажбога. Людей вважали вільними, щоб їх можна було засуджувати і карати, щоб вони могли бути винуватими. Відповідно, кожен вчинок треба було вважати сумісним, зумісним, і що витви таки кожного вчинку в свідомості. Тим самим, найпринциповіше фальшуманецтво in psychology sticks зробили принципом самої психології. Зараз, коли ми вступили у зворотній рух, коли особливо ми, і моралісти намагаємося всіма силами знову прибрати зі світу поняття «провини» і «покарання» і очистити від них психологію, історію природу Суспільного інституту. В наших очах немає радикальніших супротивників, аніж теологи, що поняттям морального світоустрою продовжують заражати Невинність становлення покарання і провини. Християнство – це метафізика ката. Шлюз. Ах. Що єдине може бути нашим вченням? Що ніхто не дає людині його властивості, ні Даш Бог, ні суспільство, ні його батьки чи предки, І він сам у лапках, і синетниця останні ідеї є у Канта, як інтелегібільна свобода, а може вже і у Платона. Ніхто не відповідальний за те, що він існує, що він має ті чи інші якості, що він знаходиться в таких обставинах. У такому оточенні фатальність його сутності не можна відокремити від фатальності всього того, що було і що буде. Він не є наслідком власного наміру. Волі мети. Він не був спробою досягти ідеалу людини, чи ідеалу щастя, чи ідеалу моралі. Безглузда бажати пояснити його сутність якоюсь метою. Ми винайшли поняття мета. Дійсність немає мети. Людина необхідна. Людина є частинкою неминучості, належить до цілого, існує в цілому. Немає нічого, що могло би судити, вимірювати, порівнювати, засуджувати наше буття. Бо це означало би судити, вимірювати, порівнювати, засуджувати ціле, але немає нічого, окрім цілого більше нікого не робитимуть відповідальним за те, що вид буття не можна пояснити однією кауза пріма, що світ ні в області почуттів, ні в області духа не є єдін... єдністю. Лише це є великим звільненням. Лише цим і відновляється знову новинність Становлення Поняття «даш Бог» досі було одним із найбільших заперечень проти життя. Ми заперечуємо Бога, ми заперечуємо відповідальність Богові. Цим ми рятуємо світ. Шлюз. Покращувачі людства. Арсте. Моя вимога до філософів. Відомо ставати по той бік добра та зла, мати під собою ілюзію морального судження. Ця вимога витікає з розуміння, яке вперше сформулював саме я, не існує жодних моральних фактів. Моральне судження має з релігійним одну спільність. Воно вірить в реальність, які не є реальностями. Мораль – це лише тлумачення певних феноменів, точніше, коротше, хибне тлумачення. Моральне судження, як і релігійне, належить до того щабля невігластва, на якому ще відсутні навіть поняття реального, розрізнення реального та уявного. Тому істина на цьому… Щаблі означає всі види речей, які тепер ми називаємо фантазіями. Тому моральне судження ніколи не варто розуміти буквально. За такого розуміння воно завжди містить лише нісенетницю. Але воно залишається неоціненим як семіотика. Воно відкриває, принаймні, найцінніші реалії культур та внутрішніх переживань, які знали недостатньо, щоб зрозуміти самих себе. Мораль — це просто мова знаків, просто септоматологія. Треба знати, про що йдеться, щоб отримати всю користь. Шлюз. Свай. Перший приклад для початку. В усі часи хотіли покращувати людей. Це передусім називалося мораль. Але під одним і тим самим словом приховуються найрізноманітніші тенденції, як приборкування звіра людини, так і культивування особливої породи людини. Називається покращенням. Лише ці зоологічні терміни відображають дійсність. Звісно, таку дійсність, про яку типовий покращувач, жрець нічого не знає. Нічого не хоче знати. Називати приборкання тварини є покращенням. Для нашого вуха це звучить майже як жарт. Хто знає, що відбувається у звіринців, то й сумнівається в тому, що звірів так покращили, його роблять слабшим, не таким шкідливим завдяки депресивному ефекту страху, болю, ранам і голоду. Він стає хоробливим звіром. Не інакше справа із приборканою людиною, яку покращив жрець. На початку середніх віків, коли церква була, перш за все, звіринцем, скрізь палювала на найпрекрасніших екземплярах білявих бестій. Так покрай щили, наприклад, благородних давніх германців. Але як після цього виглядав такий покращений, принаджений в монастир в монастир германець. Як карикатура людини, як виродок, він зробився грішником, він сидів у клітці, його замкнули вколо суцільних жахливих понять. Тепер він лежав там хорий, нікчемний, розлючений сам на себе, сповнений нависті до потягів життя, сповних підозр до всього, що було. Була ще сильним і щасливим. Одним словом, християнин. Якщо висловлюватися фізіологічно в боротьбі зі звіром, руну вані здоров'я може бути єдиним засобом, щоб його ослабити. Церква це зрозуміло, вона зіпсувала людину, вона ослабила її, але претендує на те, що покращила її шлюз. Драй. Візьмемо інший приклад так званої моралі випадок культивування певної раси та виду. Чудовий приклад для цього дає нам індійська мораль своїм законом ману, який належить до релігійних книг. Його завдання, ніщо що інше, як приборкати всі чотири раси – брахманів, кшатрів. «Вайш» і «Шудр». Очевидно, тут ми маємо справу не з селекціонерами, з селекціонерами звірів. У 100 разів сумірніша і благорозумніша порода людей є передумовою навіть для задуму такого плану селекція. Зітхаєш із полегшенням, коли з християнською лікарняно тюремної атмосфери заходиш у цей вищий, здоровіший і ширший світ, яким жалюгідним постає новий заповіт проти законів МАНа і як він смердить. Проте навіть така організація мала за необхідне бути жахливою. Цього разу не в боротьбі зі звіром, а з його протилежністю людини що не піддається приборкуванню людиною покрученим, Чандалою. І то знову єдиним засобом зробити Чандалою, нешкідливим було зробити його слабким і хворим. Боротьба велася з великим числом. Може немає нічого супротивнішого нашим почуттям, як запобіжні заходи індійської моралі. Наприклад, у третьому наказі. Авадана Шастра про вживання нечистих овочів вказує, що єдине дозволою для Чандала їжі повинні бути лише цибуля і чесник. Маючи це на увазі, що священні книги забороняють приносити їм зерно чи фрукти, і давати, давати вогонь чи воду, тим же наказом стало, що необхідно їм воду, заборона брати з річок джерел чи ставків, а можна лише з боліт або зі слідів звірячих лап. Так само їм заборонено брати свій одяг або митися. Оскільки вода користуватися, якою їм дозволено з милості, призначається для втомування спраги. Нарешті заборонено жінкам Шудра допомагати жінкам Чандалет час пологів, так само, як і останнім, допомагати в цьому однодній. Результати від такої санітарної поліції не забарвалися, вбивчі епідемії, жахливі статеві хвороби, а також іще закон ножа, що велить робити обрізання дітям чоловічої статі, а в дітей жіночої статі віддаляти малі статеві губи. В законах... Ману, прямо говориться, чандали – це плід перелюбства, інцесту і злочину. Це неминучий виставк з поняття про селекцію. За одяг вони повинні мати лише лахністя з мерців, за пост розбиті черепки, за прикраси старе заліза, за богів лише злих духів. Без відпочинку вони повинні блокати з місця на місці. Їм забороняється писати зліво-направо і користуватися для письма правою рукою. Писати правою рукою зліво-направо дозволили лише доброчесним людям чистої раси. Шлюс фір. Ці накази доволі повчальні, адже в них в усій первісній чистоті перед нами постає арійська гуманість. І ми дізнаємося, що поняття «чиста кров» протилежно нешкідливому поняттю. З іншого боку, стає ясно на такому народі, у віку війшлася ненависть, ненависть чандали до цієї гуманності, де вона стала релігією, любові і генієм. З цієї точки зору Євангелія є чудовим письмовим свідченням цьому, а ще більше – книга Єноха, християнство, що зростало з єврейських коренів і на цьому ґрунті являє собою протилежний рук всякій моралі селекції, раси. Привілейованості. переважно це антиарійська релігія. Християнство – це переоцінка всіх арійських цінностей, це перемога цінностей чандали. Євангелія для бідних, для найнижчих, повстання всього, що була втоптано в землю, стражданого, невдалого, всього, що йшло невірним шляхом проти раси, безсмертна помста чандали, як релігія любові. Шлюз. Фюнф. Мораль селекції і мораль приборкання у своїх засобах для здобуття перемоги повністю варті одна одної. Головне твердженням ми повинні встановити те, що, щоб мати мораль, Треба обов'язково мати волю до протилежного. Основним положенням їх варто вважати те, що для утворення моральних понять необхідне визнання безумовної свободи волі — це найбільша, найстрашніша проблема, яку я вивчав найдовше. Психологія покращення людства – невеликий і, по суті, незначний факт. Так званий Піафраус дав мені ключ до розв'язання питання. Піафраус – сподкола Багатство філософів і жерців які покращував людство. Ні закони Ману, ні Платон, ні Конфуцій, ні жидівські християнські вчителі навіть не сумнівалися у своєму праві брехати. Вони не сумнівалися і в зовсім інших правах. Висловити це можна було б такою формулою. Всі засоби, якими досі намагалися зробити людство моральним, у самій своїй основі були аморальними, Шлюс. Чого не вистачає німцям, Ерстер? Німцям сьогодні недостатньо мати розум. Треба ще претендувати на нього, дозвольте собі бути розумним. Можливо, я добре знаю німців, можливо, маю право і сам сказати їм кілька правдивих слів. Нова Німеччина – це така величезна кількість успадкованих і набутих здібностей, що певний час вона може марнотратно витрачати накопичене багатство сили. На культура досягла у них панування і зовсім не смак чи благородна краса інстинктів, а більш чоловічі чесноти, ніж може виставити інша Україна, Європа. Багато відваги і повага до себе, багато впевненості у поводженні з людьми, у взаємності обов'язків, багато працелюбства і витривалості, і успадкована поміркованість, яку варто радше під остра, остро строжувати, ніж пригальмовувати. Я додам до цього, ще їхнє вміння підкорятися, не принижуючи себе. І ніхто з них не зневажає свого супротивника. З цього ясно видно, що я бажаю бути справедливим до німців, але я не хочу зрадити собі. Отож, вважаю за необхідне додати мої зауваження. Доселення влади дорого обходиться. Влада робить людей дорого. Німці колись їх називали народом мислітлів. А сьогодні вони думають взагалі. Німцям набрид розум, вони не довіряють розуму. Політика поглинає всю серйозність потрібну для дійсно розумових питань. Дойчлан, дойчланд, Юбер Алес. Побою, що це був кінець німецької філософії. Чи є німецькі філософи, чи є німецькі поети, хороші німецькі книжки запитують мене за кордоном. Я червоні і властивою мені в безнадійних ситуаціях хоробрістю, відповідаю, так, безмарк. Хіба посмів би я зізнатися, які книжки тепер читають? Проклятий інстинкт посередності — шлюз. Цвай! Яким міг би бути німецький розум? Хто тільки не думав про це хвилини мелан... меланхолії. меланхолії, але ось уже Майже це з ціле тисячоліття, це наріде добровільно сам себе робить дурним. Ніде більше більш не двома європейськими наркотиками, алкоголем і християнством. Дуще, ніж у Райху. Тепер до них додався ще й третій, що сам може прикінчити всю тонку і сміливу вживавість розвитку – музика. Наша засмічена німецька музика, що засмічує все. Скільки похмурої важкості, апатичності, вокхості, халату. Скільки пива в німецькій інтелігенції. Як таке можливо, щоб молоді люди, що пристили себе в духовній діяльності, не відчували в собі навіть першого інстинкту духовості, інстинкту самозбереження розуму? і пили би пиво. Алкоголізм вчену молоді може ще не є питальним знаком щодо її вченості. Можна бути видатним ученим, не маючи розуму, але щодо всього іншого він залишається проблемою. Де тільки не знайдеш його, Тихове виродження, яке породжує в духовості пива. В одному випадку, що ледве не став знаменитим, я вже вказував на таке виродження, виродження нашого першого німецького вільнодумця, мудрого Давида Штрауса, в автора Євангелія. Потякання і нової віри. Недаребно ж він висловив у віршах обітницю черевливій Шатенці, вірність до смерті, Шлюс драй, я казав, що німецький розум грубіше і стає вульгарне. Але чи все цим сказано? Ні. Мене лякає, по суті, зовсім інше. Я боюся, що німецька серйозність, глибина і пристрасність в духовних речах поступово спадає. Змінився патос, а не лише інтелектуальність. Візьмемо Німецькі універи, що з атмосфера панує серед вчених, який постий, який невиможливий, байдужий дух, було б великим непорозумінням, якби хтось хотів у якості заперечні, вказати мені на німецьку науку, а тож доказом тому, що не прочитала ні слова з написаного мною. Вже 17 років я не втомлююся показувати знедуховлюючий вплив нашого нинішнього наукового процесу. Суворе гелодство, на яке сьогодні кожного привікає величезний обсяг наук, є головною причиною тому, що щедро обдаровані і глибші натури позбавлені можливості отримати належне виховання і знайти належного вихователя. Ні від чого так сильно не страждає наша культура, як від Надлишку самовпавлених нороб і уламків гуманності наші універс... універи мимоволі слугують справжніми темницями для того роду зубаження інстинкту духа. І вся Європа це вже розуміє. Велика політика нікого не веде гуману. Німеччина все більше відома як низина Європи. Я все ще шукаю німців, за якими міг би бути серйозним на свій лад. Але оскільки ж разів більше прагаю знайти такого, з яким я міг би бути веселим. Сутінки ідолів. Ох, хто розуміє сьогодні, від якої серйозності відпочиває тут самітник. Веселість у нас найнерозуміліша. Фір, підіб'ємо пиццу. Лише ясно, що... Німецька культура знижується, але для цього є достатня причина. Зрештою, ніхто не може витрачати більше, ніж має. Це стосується окремих людей. Це стосується і народів. І якщо витратиш себе на могутність, на велику політику, на господарювання, на міжнародні відносини, парламентаризм, воєнні інтереси. Якщо викладаєш кількість розуму, серйозності, волі, самовизначення, яку собою являєш на цей край, то з'явиться недолік на іншому краю. Культура і держава не треба обманюватися щодо цього. Це антагоністи. Культурна держава — це просто сучасна ідея. Одне живе з іншого, одне. Процвя коштом іншого. Всі великі культурні епохи це епохи політичного занепаду. Що є великим у розумінні культури, те було не політичним, навіть аполітичним. Серце Гьоте зійшло як сонце від появи Наполеона. І зайшло під час обох визвольних воїн. А ту мить, коли Німеччина підіймається як велика держава, Франція, культурна держава, набуває іншої важливості. Вже сьогодні багато нової серйозності, багато нової пристрасті духу перебралося до Парижа. Питання песимізму, наприклад, питання Вагнера, майже всі Психологічні і естетичні питання обдумають там значно тонше і ґрунтовніше, ніж у Райху. Німці навіть не здаті до такого виду серйозності. В історії європейської культури виникнення імперії перш за все означає одне – перенесення осередку ваги. Вже скрізь відомо, головному, а ним залишається культура, німців більше не беруть до уваги. Запитують, чи можете ви вказати хоч на одну духову людину європейського значення, до яких належав ваш Гьоте, ваш Гегель, ваш Гайнер Гайна, ваш Шопенгауер. Те, що більше немає жадного німецького філософа, викликає безмежний подив. Шлюс. Фьонф. Усе Виховна справа в райху. Втратила найголовніше мету, як і засоби для досягнення цієї мети про те, що виховання освіта саме є метою, а не імперія, що для цієї мети потрібні вихователі, а не вчителі гімназії і університетські вчені. про це забули. Потрібні вихователі, які самі виховані, кращі за інших, з благородним духом, що доводиться кожної миті, Да і словом, і мовчанням зрілі культури, що стали солодкими, а не вчені йолепи, що як тепер пропонують юнастову гімназії і універ, як вищик князь. Відсутність вихователів явно не. Якщо не враховувати винятків, винятків. перші передумови виховання звідси занепад німецької культури. Однім із них із цих рідкісних винятків є мій вельми, шановний друг Яков Бург... бурггард у Базені. Йому перш за все зобов'язане Базені своєю першістю в... вуманності. Те, що фактично досягають вищі школи Німеччини – це груба дресура для того, щоб велику кількість придатних до Державних служби молодих людей. З якомога менше втрати мій час зробити корисним. Вище виховання, велика кількість це одвічна суперечь одне одному. Всяке вище виховання належить лише виняткам. Треба бути привільованим, щоб мати правду на такі високі привілеї. Всі великі, всі прекрасні речі ніколи не можуть бути загальним надбанням. Пльохром Ест Паокуром Хомін. Що обумовлює занепад німецької культури, що вище виховання вже не є перевагою, демократізм загальної освіти, що стала вульгарною? Не варто забувати, що військові привілеї буквально фарсують занадто велике відвідування вищих шкіл, тобто їхні занепади. Ніхто вже не вільний втеперешті Німеччині дати своїм дітям аристократичну поховання. Всі наші вищі школи налаштовували на возначенішу незв... на... посередність з їхніми вчителями, навчальними плянами, навчальними цілі. скрізь панує негожа квапливість, ніби вона щось втрат, що молода людина 23 роки ще не готова, ще не знає відповідь на головне запитання, яке Покликання. Вище, про людей, дозвольте сказати, не любить покликання тому, що свідляє себе покликаним. У неї є час, вона бере для себе час. Вона взагалі не думає про те, щоб стати головою. У 30 років спортовищі культури. Те, що початківець, дитина. Наші переповнені гімназії, наші. Переобтяжені аероптяженні вчителі гімназії. Це ж скандал. Щоб захищати такий стан справ, як це нещодавно зробили професори Гильдельберга, на це може є причина. Став, май, секс, щоб залишитись вірним собі, з тверджувальному характеру що лише посередній проти волі а справа з суперечностями і критикою, я ставлю одразу три задачі, заради яких потрібні вихователі. Треба навчитися дивитися, треба навчитися мислити, треба навчитися говорити і писати. Метою всіх трьох є благородна культура. Навчитися дивитися, привчити око до спокою, до терпілячості, до наближення до себе, відкладати судження, навчитися обходити окремий випадок з усіх боків і охоплювати його. Така перша підготовка до духовості. Не реагувати одразу ж на подразник, а набути інстинктів, що стримують і замикають. Навчитися дивитися, як я це розумію, це майже те саме, що не філософською мовою, Називають сильною волю. Суть цього не хотіти вміти відкласти рішення. Вся недуховність, вся вульгарність стоїть на нездатності опиратися подразнику людина може реагувати, вона відповідає кожному імпульсу. В багатьох випадках така потреба є вже хворобливістю, занепада симптомом виснажить майже все, що не філософська грубість, називає іменем пороку, є лише цією фізіологічною нездатністю не реагувати. Застосування вміння дивитися, станеш як учень повільним, додовірливим, постійно готовим до спротиву. Чуже, всяква роду, нове, підпускаєш до себе ворожим спокою. Висмикуватимеш від нього руку, залишати усі двері відчиненими, позувати перед кожним маленьким фактом, готовість у будь-який час влізати, вриватися в інших і в інших, Коротше, розвіснає сучасна об'єктивність, є поганим смаком і неблагородна пар екселенс. Зібен, навчилися мислити, в наших школах не мають про це жадного уявлення, навіть в універах, навіть серед справжніх вчених філософії, лока як теорія, як практика, як ремесло починає вимирати. Почитайте німецькі книжки жадного, навіть найвіддаленішого спогоду про те, що мислення потребує техніки, навчального плану, волі до Майстерність, що мисля треба вивчати, як вивчають танці, як певний вид танців. Хто з німців ще з досвіду знає ту тонку дрож, яким легкі стопи в розумовій області наповнюють усі м'язи, дубова незграмдість розумових рухів, груба рука при хапанні це щось настільки німецьке, що за кордоном його взагалі плутують із німецькою сутністю. У німця немає пальців для нюансів. Те, що німці хоча б витримали своїх філософів, перш за все, цього найскрученішого понятєвого каліку, який лише коли існував, Великого Канта. Це вже дає немале розуміння про німецьку витонченість. Не можна виключити з аристократичного виховання саме танці в усіх формах, вміння танцювати ногами, поняттями, словами. Чому ж ще говорити, що це треба вміти також і пером, що треба навчитися писати. Але в цьому пункті я став би для німецьких читачів, цілковита загадка. ключ Наскока на своєчасного Ерста мої неможливі Сенека або Туредор Чеснот Росо або Повернення до природи in Impuris Naturolibus шілер або Сурмач моралі із Зекінгена Данто. Данте, або гієна, що віршує в могилах. Кант, або Кант, як інтелігібільний характер. Віктор, його, або маяк у моря божевілля. Ліст, або школа побіжності за жінками. Жорж або Лектея у Бертас-Ницького. Дійна корова з прекрасним стилем. «Мішле», або піднесення, що знімає сурдут, «Карлайл», або песимізм, як обід, що вийшов назад, «Джон Стюарт Міль», або образлива ясність, «Лес Фререс де Гонкорд», або два А'якси в боротьбі з Гомером, музика Офенбаха «Золя», як радість тхнути, Ренан. Теологія або зіпсутість розуму спадковим гріхом в лапках християнства. Доказ. Ренан, який як тільки ризикне на якесь так чи ні загальничого характеру із неприємною регулярністю Деймаху, йому, наприклад, хотілося б поєднати в одне «La Science» і ла ноблеса. Але ласенс відносить до демократії цю сліпому витко. Він бажає з немалим чистолюбством являти собою духовний аристократизм. Але разом із тим він повзе навколішки. І не лише навколішки перед протилежним йому вченням, перед Євангеліє Дес Кумбліс. In alten Bahnen weiterlaufen, davon halt ich nicht mehr viel. Doch unsere Reihen mal zu durchziehen, ich sag euch, das mit uns Ziel. Ganz vorn, da höre ich dich diskutieren und laut schreien. Doch was passiert, wenn der Gegner schlägt? Hart auf dich ein. Wo ist dein Mut? Und hältst du allem Stand oder? Bleist du etwa und gibst uns dein Schicksal in die Hand? Wer geht meinen Weg, meinen Weg, meinen Weg mit mir? Der lässt sich von euch blenden kaufen, denn mal zertieren, anders war's nie gelungen. Wir glauben, für das war hier stehen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Komm lasst uns gehen, unseren Weg, unseren Weg. Angst zu haben vor dem Ungewissen, die hab ich auch, doch ich bleib in der Formation und ich decke dich auch. Wir lassen uns nicht spalten, uns nicht kontrollieren, denn wer sich aufgibt, der wird immer verlieren. In unseren eigenen Städten prangern sie uns an. Heute heißt es, kauf nicht bei denen, lasst sie nicht an euch ran. Die Meinung nach dem Winde Der Gesellschaft gedreht doch irgendwann unsere Flagge der Freiheit wieder weht. Der geht meinen Weg, meinen Weg, meinen Weg mit mir. Der lässt mich vor euch blenden kaufen, bin mal zerritieren an das, was wir glauben, für das, was wir stehen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Komm, lasstet uns gehen, unterm Weg, unterm Egal, was ihr mir vorwerft, was ihr von mir glaubt, egal, was man mir unterstellt, mir jedes Lebenswerte raubt. Ihr seid den Dreck, den Dreck, unter meinen Nägeln nicht wert, ihr euch doch endlich aus unseren Reihen schert. Ihr könnt uns mit euren Lügen niemals zerstören. Ich seh deine Angst, die Schweißperlen auf deiner Stirn. Wir werden dich enttarnen stehen dann nach vor dir dann bi zu deinem gott und wünsch dir wir werden nicht hier wir gehen einen weg meinen weg meinen weg mit mir der lässt sich von geld kaufen und wenn man an das was wir glauben für das was wir stehen wir haben nichts mehr zu verlieren komm lass uns gehen meinen weg meinen weg meinen weg mit mir Lässt ihn von euch blenden kaufen, wo immer zerotieren. An das, wir glauben. Für das, was wir stehen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Komm, uns gehen, unseren Weg, Weg. Весь модернізм, вся насмішкуватість і гнучкість віра якщо своїм нутром. Людина залишилася християнином, католиком і навіть жерцем. Рернан точно як ізуїт і духовний отець, винахідливий у спокушанні його духовності, не чужі широкі священницькі постійні посмішки. Він, як і всі жерці, стає небезпечним тоді, коли любить. Ніхто не зрівняється з ним в мистецтві поклонятися з більшою небезпекою для життя. Це дух ранана, дух, що енервує, є ще одним злим генням для бідної хори Франції, що страждає на хворобу волі шлюз. Нічого від чоловіка, з повною дрібовісковою дріб зластивості до всіх з чоловічим духом. Блукає довкола, витончений, цікавий, зануджений, підслуховує. По суті жінка з жіночою мстивістю та жіночою чутивістю. Як психолог геній обмов, не вичерпне засобами для нього. Ніхто не вміє краще за нього змішувати похвалу. З отрутою плебеє в своїх найнижчих інстинктах і близькій ворожості Русо. Відповідно, романтик, бо під усім романтизмом, Рогка, інстинкт росо, що прагне помсти. Революціонар, який ще ледве ледь стримує це страхом. Без свободи перед усім, що має силу. Суспільна думка, академія, двір, навіть пор, рояль. А злоблений проти всього великого в людях і речах. І проти всього, що вірить у себе. Достатньою мірою поет і напівжинка, щоб ще відчувати велике, як влада. Постійно звивається, як той горозвісний черв, тому що постійно відчуває, як його добчук, як критик без масштабу опори хребта, з язиком космополітичного вільнодумця, але без можливості навіть зізнатися в лібер... лібертинізмі, як історик без філозофії, без філософського погляду. Тому відхиляє задачу суддів у всіх важливих речах і прикривається об'єктивністю як маска. Інакше ставиться він до всіх речей, де тонкий витончений смак є найвищою інстанцією. Тут він дійсно має сміливість до себе, насолоджується собою. Тут він майстер. Певною мірою це Перед форма Ботлера. Фірм. Імітація крісті лежить до книжок, який я тримаю в руках небес без фізіологічної огиди. Вона пахне ароматом вічне жіночого, для якого треба вже бути французом або вагнеріанцем. У цього святого така манера говорити про любов, яка збуджує цікавість навіть у Парижанах. Мені карать, той дуже розумний єзуїт. Конт, який хотів привести своїх французів обхідними шлягами науки до Риму. Надихався цією книжкою. Я вірю в цьому релігія серця. Шлюс Фунф. Джордж Еліот. Вони звільнилися від християнського Бога і вважають, що тим паче повинні триматися за християнську мораль. Ця англійська послідовність ми не будемо дорікати неправедним жіночкам Алла Еліот. В Англії за кожну маленьку емансипацію від теології треба знову жахливим чином відновлювати свою честь як фанатика моралі. Там це штраф, який сплачує для нас, і наших людей, усе інакше. Якщо зрікаєшся християнською вірою, ти, то тим самим висмикуєш у себе з під ніг право на християнську мораль. Це в жодному разі не є самоочевидно Треба постійно вказувати на це, на англійським дурням. Християнство це система узгоджений і цілісний погляд на речі. Якщо з нього Велома головне поняття і віру в Бога, то цим зруйнуєш також і ціле. В руках більше не залишиться нічого необхідного. Християнство передбачає, що людина не знає. Не може знати, що для неї добро і що зло. Вона вірить в Бога, який один лише знає. це. Християнська мораль – це наказ. І джерело трансідентне. Вона знаходиться по той бік всякої критики. Всякого права на критику, вона істина лише в тому випадку. Якщо Бог є істина, вона тримається і падає разом із вірою в Бога. Якщо фактично англійці вірять, ніби самі знають, інтуїтивно, що є добрим і злим, якщо вони виходять, вважають, що їм більше не потрібне християнство, як гарантія моралі, то це в свою чергу є лише наслідком панування християнських суджень. Працінності та проявом сили і глибини цього панування. Таким чином джерело англійського моралі забута, а сувора умовність і право на існування вже більше не відчувається. Для англійців мораль ще не проблема. Шлюз. Секс. Жорж Санд. Я читав перші Letters de Jun Voyager, як осе, що походить від Руссо. Вони фальшиві, роблені, роздуті, гіпертрофовані. Я не зношу цього строкатого килимового стилю. Так само, як і плебейську претензію на благородні почуття. Найгіршим, звісно, залишається жіноче кокетування чоловічі манерами, манерами невихованих юнаків. Якою ж холодною вона повинна була бути при цьому. Ця Нестерпне мисткиня. Вона заводила себе, мов годинник, і писала Холодно, як його, як бальзак, як усі романтики, коли вони творили. І з яким самовдоволенням, напевно, лежала вона при цьому, ця плодовита корова письмацької породи, що мала в собі щось німецьке в поганому смислі, як і сам Руссо. Її вчителі в будь-якому разі була можливо лише під час занепаду французького смаку, але Ренан поважає щось. Зібен – мораль для психологів. Не займатися розносницькою психологією, ніколи не спостерігати для того, щоб спостерігати. Це дає фальшиву оптику, косоокість, щось вимушене і перебільшене. Переживання, як бажання переживати, це не вдається. Не варто, переживаючи якусь подію, позирати на себе, кожен погреб то стає лихим оком. Вроджений психолік інстинктивно остерігається дивитися, щоб дивитися. Теж саме можна сказати про вродженого художника. Він ніколи не працює з натури, він дає своєму інстинкту. Свої камери обскура просвігувати, зображати випадок, природу пережити. Лише азальна проникав в його свідомість, лише висновок, результат. Його, йому. Результат йому незнайомий – це довільне абстрагування від окремого випадку. Що ж вийде, якщо почнуть чинити не інакше? Наприклад, якщо на зразок паризьких романсьєрс молодого до старого почнуть займатися розновидно, з низькою психологією. Вони ніби підстерігають дійсність, що ввечері приносять додому цілу купу курйозів. Але лише погляньте, що виходить із цього. Зрештою, бата, плям, у кращому випадку мозаїка. В будь-якому разі щось складено, -складе неспокійне, з кирковими фарбами. Найгірше в цьому досягають гонкур. вони не складають трьох речень які просто не ображали б око, око психолога. Природа з точки зору мистецтва не є моделлю, вона перебільшує, вона викривляє, вона залишає пробіли, природа є випадок. Робота з натури видається мені лихою ознакою, вона виказує підкорення, слабкість, фаталізм. Падати долі лиц перед Петіс Фейц неїдна, цілого художника. Бачити те, що є, це для людей зовсім іншого, іншого роду, людей антиестетських, анти людей істинно. Треба знати, хто ти такий, шлюз, ахт. Щодо психології художника, для того, щоб існувати, існували мистецтва, для того, щоб існувала якась естетична діяльність. І з потрібна одна фізіологічна передумова. Сп'яніння. Сп'яніння повинна спочатку посилити збудливість силою машини, раніше не дійде до мистецтва. Всі види сп'яніння, чим би вони не були спричинені, мають для цього сили передусім сп'яніння статеве збудження. Ця найдавніша, первісна форма сп'яніння. Так само сп'яніння, що і наслідком усіх сильних житань всіх сильних афектів, сп'яніння свята, свята, змагання, браварної п'єси, перемоги, усіх крайніх хвилювань, сп'яніння жорстокості, сп'яніння відруйнування або під впливом певних метеорологічних явищ, наприклад, весіння сп'яніння або під впливом наркотики, нарешті сп'яніння волі, сп'яніння перенавантаженої та набухлої волі, Важливим в співні є почуття зростання сили і повноти. З цього відчуття ми трохи віддаємо речам. Ми змушуємо їх брати від нас. Ми гвалтуємо їх. Цей процес називають ідеалізуванням. Звільнимося тут від цього упередження. Ідеалізування не складається, як вважають, зазвичай, за відділення чи віднімання незначного, побічного. Значно важливішим є жахливе висування вперед головних рис. Таким чином, що інші завдяки цьому ще за шлюз. Ну у цьому стані все збагачуєш зі своєї власної повноти. Що бачиш, що хочеш, то бачиш спученим, згущеним, сильним, перенавантаженим силою. Людина в цьому стані змінює речі доти, доки вони не почнуть відбивати її силу, доки вони не стануть відблисками її довершеності. Ця потреба перетворювати вдовершене називається мистецтво. Навіть усе, що нею не є, попри це, стає для людини насолодою собою. В мистецтві людина насолоджується собою як довершеністю. Можна було би дозволити вигадати собі протилежний стан, специфічну антихудожність інстинкту, такий вид буття, який би все збіднював, розріджував, робив сухітним. Насправді історія багата на таких антиартистів, на таких зголоджених за життям що з необхідності мусять присвоювати речі, висмоктувати з них всі соки, знежирювати. Такий, наприклад, випадок. Справжнього християнина, наприклад, Паскаля, християнина, який був би водночас і художником, не існує. Не треба бути наївними і заперечити мені Рафаелем або якимось із гомеопатичних християн 19 -го століття. Рафаель казав так, Рафаель робив так. Відповідно, Рафаель не був християнином. Шлюс. Цен. Що означає введення мною в естетику протилежні поняття? Аполонівське та Діонісійське, якщо розуміти їх як види сп'яніння, Аполонівське сп'яніння тримає передусім у стаді збудження око. Таким чином воно отримає заздалегідь здатність до видінь, живописець, пластик, епічний поет, візіоне, візіонери пар екселенс. В діонесійському стані навпаки збуджена і посилена вся система афектів. Вона одразу віддає всі свої засоби вираження і водночас стимулює силу зображення, наслідування, трансформації, перетворення, всяку міміку і актерства. Важливою залишається легкість метаморфози, нездатність не реагувати в лавках, подібно до деяких історичних, які також за кожним помахом руки входять у високу роль. Для денісійської людини неможливо не зрозуміти якесь навіювання. Вона не прогавить жаден знак афекту. Вона має найвищий ступень інстинкту розуміння. Це та відгадування також володіє і найвищим ступенем мистецтва передачі. Вона входить всяку шкуру, всякий ефект. Вона постійно перетворюється. Музика, як ми її тепер розуміємо, є така ж загальним збудженням до виходом енергії ефектів. Проте це лише залиша значно повністю світу вираження ефекту. Лише рісіду діонісійського. Істріанізм. для того, щоб музика була можливою для окремішне мистецтво. Примусили замовкнути деякі відчуття. Перш за все м'язове відчуття в лапках. Принаймні відносно. Главно, мірою. Кожен ритм все ще промовляє до наших м'язів. Таким чином людина більше не від, відтворює і не зображує, драйжує все, що вона відчуває. А проте це істинно демісійський нормальний стан. Принаймні, первісний стан. Музика – це повільно досягнутое завдання цього стану. На шкоду споріданим її можливостям. Ельф, актор, мім, танцюрист, музикант, лірик. Спорідані за своїми інстинктами. і... Являє собою одне, але поступово вони спеціалізувалися і відокремилися одне від одного. Аж до суперечності. Лірік найдовше не, не був єдиним цілим із музикантом, актористом, цюрістом. Архітектор не має ні діонісійського, ні Аполонівського стану. Тут перед нами великий акт волі. Волі, що передусуває гори. Сп'яніння великої волі, що прагне мистецтво. Наймогутніші люди завжди... Надихали архітектори. Архітектор завжди був під навіюванням влади. Будівельне мистецтво повинно виражати горність. Перемогу над важкістю. Волю до влади. Волю до влади. Архітектура є чимось на зразок красномовства. Влади у формах красномовства, яке то переконує, навіть лестить. А то виключно наказує. Найвище почуття влади і упевненість виражається в тому, що має великий стиль. Влада, якій більше не потрібні докази, яка нехтує тим, щоб подобатися, яка відповідає через силу, яка не відчуває кругом себе жадного свідка, яка живе без усвідомлення того, що існує протест проти неї яка відпочиває в собі фаталістично закон законів. Ось що говорить про себе, як про великий стиль. Я читав життя Томаса Карлайла цей мимовільний неосвідомлений фарс, цю героїчно-моральну інтерпретацію деспепсичних станів. Карлайл, людина сильних сліз, слів і пос, Ретар з потреби, якого постійно дражнить прагнення міцної віри, а також відчуття нездатності досягти. В цьому він типовий романтик. Прагнення міцної віри не є доказом міцної віри, швидше навпаки. Якщо вона в тебе є, то може зволодити собі прекрасний розкіш скепсису. Ти достатньо впевнений, достатньо твердий, достатньо зв'язаний. Карлайл щось у себе притлумлює за допомогою фортісимо свого схиляння перед людьми міцної віри і своєї люті до менш неївних людей, йому потрібен шум, постійна пристрасна нечесність щодо себе. Це його пропріум. Цим, цим, цим він є і залишається цікавим. Звісно, в Англії ним захоплюється саме через його чесність. Що ж, це якраз по-англійськи, а беручи до уваги, що англійця на рід зовсім кант, то зовсім справедлива, а не просто зрозуміло. По суті Карлайл – англійський атеїст, що шукає свою честь в тому, щоб таким не бути. Шлюз. Драйсік Емерсон – значно освіченіший, різнобічний і витонченіший, ніж Карлайл. Перед усім щасливий. Така людина, яка інстинктивно харчується лише амброзією, яка залишає на торканому морячах те, що неможливо перетравити. В порівнянні з Каралайлом, людина смаку. Каралайл, який дуже його любив, попри це сказав про нього, він не дає нам достатньо вкусити. Що, може, сказано справедливо, але не є докором Емерсон, Емерсона. Емерсон має ту добру і дотепну веселість, яка може збентежити будь-яку серйозність. Він абсолютно не знає, наскільки він уже старий і наскільки він ще буде молодий. Він міг би сказати про себе словами Лопе Девета. Йомі суцедо амі мізмо. Йо розум завжди знаходить підстави бути задоволеним і навіть вдячним. А інколи він торкається веселої трансцендентності то простодушного хлопця, що повертається з любовного побачення, там к ребе ребене геста. Ом от destined вірес, сказав він із вдячністю, тамен ест... Лауданда Валюптас. Шлюз. Фірцек, анти-Дарвін. Що стосується знаменитої боротьби за існування, то як мені поки видається, і ствердили, але не довели. Вона трапляється, але як виняте? заля картина життя. Це не потреба, не голод, навпаки, багатство. Реснота, навіть абсурдна марнотрастта, де борються, там борються за владу. Не варто плути Мальтоса з природою, але припустимо, що існує ця боротьба. І дійсно вона відбувається в такому разі. Вона, на жаль, закінчиться рівно навпаки, як хоче школа Дарвина. Як може ми наважилися себе бажати разом із нею? а саме несприятлива для сильних, привільована для щасливих видітків. види не стають досконалими, слабкі знову і знову стають по намі надсильними. Це відбувається через те, що їх величезна кількість, що вони також розумніші. Дарвін забув про розум. Це по-англійськи. У слабких більше розуму. Треба потребувати розуму, щоб його здобути. Його гублять, коли він стає непотрібним. Хто має силу, той зрікається духом. Нехай іде, думає тепер у Німеччині. Імперія повинна все-таки залишитися у нас. Як бачити, під розумом має на увазі обережність, терплячість, хитрість, удавання, велике самовладання і все, що є. Мімікрі. До останнього відноситься більшість частини так званих чеснот. шлюз. Фюнцен. Казуїстика психолога. Ось знавець людей. Для чого він власне їх вивчає? Він хоче схопити маленькі переваги над ними. Або також великий. Він політик. Ось теж знавець людей. Але каже, що він нічого не хоче для себе. Що це великі. Безособовий, подивитися уважнішим, може він хоче мати навіть ще гіршу перевагу. Почуватися вищим за людей, сміти дивитися на них згору вниз. Не змішувати більше себе з ними. Цей безособовий зневажає людей. І той перший більш гуманним видом, якою б не було його подоба. Він принаймні стає в рівні з ним, стає в їхній ряди. шлюз. Зекстих. Психологічний атак німців здається мені сумнівним через цілий ряд випадків. Надати перелік яких мені заважає моя скромність. Але в одному випадку в мене немає браку в великому приводі обґрунтувати мою тезу. Я не вибачу німцям того, що вони помилилися в Канті о філософії задніх дверей, як я називаю. Це не був поетип інтелектуальної чесності. Наступне, що я не можу чути, це Горізвісна і. Німці кажуть Гьотте і Шиллер, боячись, що вони говорять Шиллер і Гьотте. Хіба... Хіба, ще не знають цього Шиллера, є ще гірші, і я чув на власне ухо, хоча і лише серед університетських професорів, Шопенгауер і Гартман, Шлюс. зібенців, геніальні люди, вважають, що вони є і наймужнішими, переживають також і найболіснішої трагедії, але вони поважають життя саме через те, що воно виставляється проти них своїх найбільших супротивників, шлюз, ах цих. Щодо інтелектуального сумління, нічого не здається мені нині рідкіснішим, ніж справжнє лицемірство. Сильно підозрюю, що цій рослині не корисне м'яке повітря нашої культури. Лицемірство належить до віків сильної віри, коли навіть були вимушені виставляти на показ іншу віру, вони не виступали з від своєї справжньої віри. Ein kind wurde geboren, der erste die Nacht. Eltern, das kleine Wunder ist nun vollbach. Da liegst du nun, du Menschenkind Den ersten Kampf hast du gewonnen Und dein Weinen verheilt leis im Wind Wir werden immer für dich sorgen Wir werden immer bei dir sein Wir schützen dich, vergehen die Sorgen Ob groß oder klein Du kannst immer auf uns bauen Kannst du kannst uns ewig vertrauen Wir helfen dir, was auch geschieht Du dich bei uns in Sicherheit wiegst Deine Schwestern, dein Bruder warten sehnsüchtig zu Haus Ja, da kommt ja Mama ah, Und packt das Bündel zaghaft aus Bestaunen dich, wie klein du bist Und gucken kannst du auch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 Du dich bei uns in Sicherheit wiegst. Dein erstes Wort ist niemals Papa, den ersten Schritt läufst du zu Mama. Doch dieses morgendliche Kuscheln mit dir ist einfach wunderbar. Dein Geruch, und dein Lächeln, der glitzert an deinem Blick. Du willst die Welt ganz schnell begreifen, doch oft fällst du in sie zurück.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 Händen tragen und meine Schultern tun es auch. Werde dir die Welt erklären, warum zum Beispiel geht die Sonne auf? Warum gibt es das Meer? Und warum sind die Blätter grün? Warum gibt es eigentlich noch Menschen, Papa, die deine Ideane nicht verstehen? Ich werde dir alles erklären, keine Frage lasse ich aus. Werde immer für dich sorgen und beschützen werde ich dich auf. Du kannst immer auf mich bauen und du kannst mir einfach blind vertrauen. Ich helfe dir, was auch geschieht, du dich bei mir in Sicherheit wiegst. Wenn ein Kind wurde geboren, der erste Schrei durchdringt die Nacht über glückliche Eltern. Das kleine Wunde ist nun vollbracht. Weil liegst du nun, du Menschenkind? Den ersten Kampf hast du gewonnen, und dein Weinen verhallt im Wind. Перед нами выступается, а больше Додаючи другу віру, будь-якому разі залишаються чистими. Безсувнівна тепер можливо, значно більша кількість переконань, ніж раніше, можливо тобто незволено, тобто не Все З виникає терпімість щодо себе. Терпімість до себе допускає багато переконань. Вони живуть мирно разом, вони, як і весь світ тепер, остерігаються компрометувати себе. Чим тепер себе компрометуєш, якщо маєш послідовність? Якщо йдеш в прямовій лінії, якщо ти менше, ніж п'яті ліки? Якщо ти справжній? Я дуже боюся, що сучасна людина просто занатомлява для деяких пороків. Тому останнє прямо вимирає. Все зле, або, мовлено, з сильною А, може, не буває зло без сили волі вироджується в нашому теплому повітрі в доброчесність. Та кілька лицемірів, яких я знав, удавали лицемірство. Вони були, як у нас зараз, майже кожен десятий акторами. Шлюз. Нойцен. Прекрасне і братке, немає нічого відноснішого, від скажімо, обмеженішого, ніж наше почуття прекрасного. Хто захотів би вважати його вільним від задоволення, що дає людина людині? Той одразу ж втратив би ґрунт під ногами. Прекрасне саме по собі. Це просто слова, навіть не поняття. В прекрасному людина робить себе мірилом довершеності. В окремих випадках вона поклоняється в цьому собі. Рід. Ніяким іншим способом не може сказати самому собі так. Найнижчий його інстинкт, інстинкт самозбереження та самопоширення випромінюється навіть у таких піднесних речах. Людина вважає навіть світ обтяжений красою. Вона забуває себе, якій причини. Вона одна обдарувала його красою. Ах! Лише людською, надто людською красою, по суті, людина відзеркалюється в речах, вона вважає прекрасним все, що відбиває її образ. Оцінка прекрасна є її родовою самозакоханістю, скептику. Саме маленька підозра може шепнути на вухо запитання, чи дійсно світ прикрашається тим, що людина вважає його прекрасним. Вона олюднула його, от і все. Але нічого, абсолютно нічого не може бути запорукою тому, що саме людина, слугою моделі прекрасного, хто знає, як виглядає він в очах вищого судді смаку, може ризикованим, може навіть кумедним, може трохи свавільним. О, Діонисе божественне, навіщо тягнеш мені за вуха? Запитала одного разу Аріадна під час одного з тих Знаменитих діалогів на наксусі свого філософа Коханца. Я бачу певний гумор у твоїх вухах арядно. Тому, чому вони не ще довше? Шлюс. Цванцік. Ніщо не лише людина прекрасна. На цій наївності стоїть ця естетика. Вона є перша істина. Додамо до неї зараз і другу. Ніщо ні бридке, окрім людини, що вироджується. Цим обмежена область естетичного судження. Фізіологічно все бридке ослаблює, засмучує людину. Воно нагадує їй про загибель, небезпеку, безсилля. Воно фактично втрачає при цьому силу. Дію бридково можна виміряти динамометром. Коли людина почувається пригніченою, то відчуває близькість чогось бриткового. І почуття влади, і воля до влади, і мужність, і гордість. Все це маліє разом з бритким, і зростає разом із прекрасним. Як у тому, так і в іншому випадку ми робимо такий виставок. Передумови цьому <кх> в дострашно великій кількості знаходиться в інстинкті. Братке розуміють як знак і симптом виродження, що хоча б найвіддаленішим чином нагадує про виродження, те викликає в нас оцінку братке. Кожна ознака виснаження, тяжкості, старості, втоми, будь-яка несвобода, як судома параліч, перш за все, запах, колір, форма гниття тліну, хоча б навіть у най у розмитішому символі все це викликає однакову реакцію, оцінку Бритке. Тут ненависть впадає в око. Кого ненавиде тут людина? Але в цьому немає сумнівів. Занепад свого типу. Вона ненавиде тут через найглибший інстинкт роду. В цій ненависті є жах, обережність, глибина, далекоглядність. Це найглибша ненависть, яка лише існує. Через неї мистецтво глибоке, шлюс. Анонс Ванцик – Шопенгауер Шопенгауэр – останній німець, якого я беру до уваги. Він європейським явищем подібно до ЙТЛ, Гайнриха Гайне, а не лише місцева, національна. Є для психоліга найвагомішим випадком. Саме як злобна геніальна спроба вивести в бій, на користь загального, нігелістичного значення життя. Саме протилежні інстанції, велике самоствердження волі до життя, форми надміру життя. Він потрактував одне за іншим. Мистецтво, героїзм, геній, красу, велике співчуття, пізнання волі до істини, трагедію як наслідок заперечної волі, яку я би потребував волі. Заперечувати найбільше психологічна підміна поняття, яка лише є в історії, за винятком християнства. Якщо придивитися уважніше, то він лише нещада християнської інтерпретації, лише з тією різницею, що також і відкинуті християнством велике явіще культської культури, він зумів визнати хорошими все ще в християнському, тобто негілістичному смислі. Самий шлях до спасіння, як перетформа спасіння, як всьому потреби в спасінні. Шлюз. Цван-цванці. Розглянув один випадок, що Пенгар говорить про красу з понурим захватом, але чому ж? Тому що він бачить в ній місце, яке веде далі, чи збуджує жагу йти далі. Вона є для нього звільненим від волі. На мить вона вабить до звільнення назавжди, особливо ціною він її, як визволительку від осередку волі, від сексуальності. Він вважає, що краса заперечує інстинкт продовження роду. Дивовижний святенник, хтось суперечить тобі, боюся, що природа… Навіщо взагалі існує краса звуку, кольору, аромату, ритмічного руху в природі? що викликає краса, на щастя йому також суперечить один філософ, на якийсь менш важливий авторитет божественний Платон, так називає сам Шопенгауру, підтримує інше твердження, що вся краса збуджує до зачаття, що саме це є пропріом її дії, від найбільш і до найдуховнішого шлюз. Драй, он Платон Платону йде далі, з невинністю, для якої потрібно бути греком, а не християнином. Він говорить, що взагалі не було б ніякої платонської філозофії, якби в Атенах не було таких прекрасних юнаків. Саме їхній вид зануряє душу філософа в еротичне сп'яніння і не дає їй спокою, поки вона не посіє зерна великих істин у такий прекрасний ґрунт. Теж дивовижний святенник, не віриш своїм вухам, навіть вважаючи, що віриш Платону. Принаймні здогадуєшся, що в Атенах філософствували інакше, перш за все публічно. Нічого не, меншою... Нічо не є меншою мірою грецьким, ніж виплітання павутини понять відлюдникам. «Amor intellectualis Dei» — на манір спінози Філософію у дусі Платона можна було б швидше визначити як еротичне змагання, ніж як подальший розвиток і одохотворення давньої агональної гімнастики та я передумов, що виросло з з цієї філософської еротики Платона, нова художня форма грецького аго діалектика. Нагадаю, ще проти на славу Платону, що така ж вся вища культура і література класичної Франції виросла на груді статевої зацікавленості. Війні, скрізь можна шукати галатність, почуття статевозмагання. Жінку ніколи не шукатимеш на намарно. Le art art. Боротьба проти мети в мистецтві – це завжди боротьба проти тенденції моралізаторства в мистецтві, проти його підкорення моралі. «Ле арт пюр ле арт» означає «добіса мораль». Але це ворожнеча вказує на надзвичайну силу упередження, Якщо ми приберемо з мистецтва мету моральної проповіді і покращення людини. То те, ще зовсім не означає, що мистецтво марне, безсильне, безлузде, коротше, що воно ле арт пурле арт. Хробак, що кусає власний хвіст, краще зовсім жадної мети, ніж моральна мета, так каже пристрість, психоляк навпаки запитує, що робить будь-яке мистецтво, не вихваляє, не прославляє не обирає, не висуває щось наперед, всім цим воно посилює чи послаблює певні оцінні судження? Чи це лише побічне явище, випадок, щось таке, в чому інстинкт художника бере зовсім жадної участі? Чи навпаки, чи це не передумова тому, що художник може Спрямований найнижчий інстинкт на мистецтво не означає сильніший на смисл мистецтва життя. На бажання жити. Мистецтво це великий стимул до життя. Як можна вважати його безсильним? Leart pour арт, арт? Залишається одне питання, адже мистецтво зображає так само багато бредкого, суворого, сумнівного житті. Чи не викликає воно тим самим огиду до життя? І дійсно, були філософи, які надавали йому саме такий смисл – звільнення від волі. Навчав, що це загальна мета мистецтва. Він бачив велику користь трагедії в тому, що вона навчає покірності життю. Але це, як я вже і казав, оптика, песиміста і лихе око. Треба апелювати до самих художників, що повідомляє про себе трагічний художник. Чи не показує він саме стан відсутності страху перед страшними і підозрілими? Сам цей стан є найбільш важливим, хто пізнав цей стан, той шанує його найвищими почастями. Він передає його, він повинен його передати, якщо він художник, тобто геній передачі. Можність і свобода почуттів перед сильним ворогом, перед бідою вищого порядку, Перед проблемою, що викликає жах, ось той перебожний стан, який обирає трагічний художник, який він прославляє. Перед трагедією воєвничий в нашій душі святкує свої сатурналі, хто звик до страждання. Хто шукає страждання, героїчна людина, що прославляє трагедію своє, своє існування, їй одній трагічний поет підносить скуштувати напій цієї. Найсолодші жорстокість шлюз. стокості – шлюзі. людьми, тримати відкритим обитель свого серця – це ліберальне, але лише ліберальне. Серця, здатні на благородну гостинність, пізнаються за батьма за завишеними вікнами і за чиненими ліконцями. Свої кращі приміщення вони тримають пустимі. Чому? Би, чому ж? Бо вони чекають на гостей, яким не здовольняються. Секс унцванців. Ми вже не достатньо цінуємо себе, якщо розповідаємо про себе. Наші справжні переживання зовсім не балакучі. Не могли би розповісти про себе, як би хотіли. Це відбувається тому, що їм не вистачає слів. Для чого в нас є слова, з тим ми вже її покінчили. У будь-якому говорінні є чарське призирство. Скоро, що мову вигадали лише для пересічного, середнього, передаваного. Мовою волігаризується саме сам мовець. З моралі для глуханімих та інших філософів. Шлюз. Зімонон Сванцяк. Цей образ чарівлива, прекрасна. Літературна жінка, невдоволена, збуджена пуста серцем і черевом постійно дослухається з болісною цікавістю до імперативу, що шепочує з глибини її організму out ліберті, out лібрі». Літературна жінка достатньо освічена, щоб розуміти голос природи. Навіть коли вона говорить латиною, а з іншого боку, самовдоволена гуська, щоб у глибині душі все, що говорити собі французькою. «Же ми вирі, же ми ліраї, же ми екзенціонері, ет жі діраї, посіб лікві жіне, еутент де спіріт». Шліс. Безликі починають говорити, Ніщо не вдається нам так легко, як бути мудрим, терплячим, мати переваги. Ми просякли наскрізь олією, милості та співчуття. Ми абсурдно справедливі, ми прощаємо все. Саме тому нам варто було б триматися трохи суворіше. Саме тому нам варто було би час і час вирощувати собі маленький афект, маленький порочний ефект. Нехай нам це і важко. І між собою ми може сміємося над видом, які ми при цьому являємо. Але що ж робити, у нас не залишилося жодного іншого способу самовизначення. Це наш аскетизм, наше покаяння. Зробитися особистим. Чеснота без особистого шлюз. <кій> 9 -20. З докторської дисертації. Яка задача всякої вищої школи? Зробити з людини машину. Що ж слугує засобом для цього? Він повинен навчитися нудьгувати. Як цього досягти? За допомогою поняття обов'язків. Хто є для нього взірцем у цьому питанні? Філолог. Він Навчає зубрити. Хто є довершеною людиною? Державний службовець. Яка філософія дає вищу формулу для державного службовця? Філософія Канта. Державний службовець як річ у собі. Поставне на суде над державним службовцем як явище. Шлюз. Драсик. Права на дурість. Втомлений робітник, який повільно дихає і дивиться добродушно, який дає подіймити так, як вони йдуть. Ця типова фігура, що зустрічається тепер в епоху роботи, а також імперії в усіх прошарках суспільства, зазіхає тепер саме на мистецтво, включаючи сюди книжки, передусім газети. Настільки ж більше на прекрасну природу Італію. Вечірня людина з паснулими диким, дикими інстинктами, про які говорить Фауст, потребує літньої прохолоди, морських купань, гледчерів, байройту. В такій епохи мистецтво має право на чисту дурість, як на, щось, як на щось на зразок канікул для розуму, гумору і почуття. Це зрозумів Вагнер. Чиста дурість відновлює сили шлюз. Ан-ондрайсик. Ще одна проблема дієти. Заходи, якими Юлій Цисер захищався від хвороби і головного болю. Жахливе марширування. Найпростіший спосіб життя. Безперервне перебування на свіжому повітрі постійне навантаження, це взагалі заходу збереження і запобігання від надзвичайної ламкості тієї мат... машини, що працює над... під найбільшим тиском і зветься Гені. Шлюсь. Цвай ондрайсік і мораліст говорить, для філософа немає нічого гідкішого, аніж людина, оскільки та бажає. Якщо він бачить людину лише в її справах, якщо він бачить цю найхоробрішу, найхитрішу, найвитривалішу тварину, навіть якщо вона заблукала в лабіринті бід, то якою вартою поду здається йому людину, таку людину він ще визнає, але філософ зневажає людину, що бажає, а також бажану людину. І взагалі, взагалі всі бажаності, всі ідеали людини. Якби філософ міг бути нігілістом, то був би ним. Бо він знаходить нічого поза всіма ідеалами людини. Або навіть не просто нічого, але ще нічого не варте, Абсурдне, хворе, лякливе, втомлене, всякого роду ос з звипитава келиха його життя. Чому так відбувається, що людина така шанована в якості реальності, не заслуговує жодної поваги, якщо вона бажає? Хіба вона повинна спокутувати те, що вона така хороша в якості реальності? Хіба вона повинна компенсувати свою діяльність, напруження розуму і волі в уській діяльності, спочиванням у вигаданому і абсурдному? історії бажаності досі була партія партії кон... Контеуса людини. Треба остерігатися, читати і надто довго. Людину виправдовує її реальність і буде виправдовувати її вічно. У скільки разів цінніша справжня людина в порівнянні з якоюсь тільки бажаною, уявною, вигаданою, вибріханою людиною, з якоюсь ідеальною людиною, і лише ідеальна людина, людина філософу не до смаку шлюз драундранцик природна цінність егоїзму егоїзм коштує стільки скільки фізіологічна коштує той хто ним володіє він може бути дуже цінним він може бути нічим не вартим і мерзеним кожну людину можна розглядати в залежності від того являє вона собою висхідну чи несхідну східну лінію життя, висновок щодо цього слугує разом із тим і каноном для визначення, чого її йогоїзм. Якщо вона є висхідною лінія, то її цінність насправді величезна. І заради всього життя, яке в особі цієї людини робить ще крок далі, і турбота про прожиття, про створення своєї оптимум, умов має право бути максимальне. Окрема людина, індивид, який досі розуміли натовп і фільозоф, це лише помилкове судження. Вона ніщо сама по собі. Не атом, не ланка-ланцюга, не щось лише успадково на зминулого. Вона одна безперервна лінія, Людина аж до неї самого, якщо вона є собою несхідний розвиток, загибель, хронічне виродження, хворобу в лапках, хворобу взагалі – це вже наслідки загибелі, а не її причини. То цінності її мала і проста справедливість вимагає, щоб вона як можна менше відбирала в удалих. Вона – лише їхній паразит, шлюз. Християнин і анархіст. Якщо анархіст, як рук-порупор Несхідних прошарків суспільства, вимагає з прекрасним обуренням права справедливості рівних прав, то він просто під тиском своєї некультурності, яка не може зрозуміти, чому він, власне, страждає на те, що він бідний, на життя. Причина інстинкт в, нього, в ньому сильний, Хтось повинен бути винний у тому, що він погано почувається. Та є прекрасне обурення саме по собі діє на нього благотворно. Лаятися – це задоволення для всієї бідної мерзоти. Це дає маленьке сп'яніння влади. Сама скарга бідкання може додати життю привабливості, зараді якої його і витримують. Маленька доза помсті в кожній скарзі за своє погане становище, а за певних обставин навіть за свою власну ницість докоряє тому, в кого справи інакше, як за несправедливість, як за недозволену перевагу. Якщо вже є каналія, то і ти повинен бути таким самим. На основі такої логіки роблять революцію. Таке бідкання ні на що не годиться. Воно витікає зі слабкості. Хоч своє погане становище приписують іншим чи самому собі, перше робить соціаліст. Остань, наприклад, християнин. Власне, немає жодної ріжниці. Спільне, додам, також недостойне в цьому те, що хтось повинен бути винним у тому, що страждаєш. Коротше, що страждальник призначає собі проти свого страждання мед помсти. Об'єктами цієї потреби помсти, як потреба задоволення, є причини приводи. Страждальник сюди знаходять приводи для дрібної помсти. Якщо він християнин, то, повторюю, він знаходить їх у собі. Християнин і анархіст – обидва декаденс. Але коли християнин засуджує світ, обмовляє його очорняє то він робиться через той такий інстинкт, через який соціаліст-робітник засуджує суспільство, обмовлює його, очорнює сам. Страшний суд є солодкою втіхою помсту, революція, на яку очікує і соціаліст-робітник тільки трохи віддаленіше в Чесі. Та той світ, навіщо якийсь той світ, якби він не був способом очорнити. Say. Vertrieben aus ihrem eigenen Land, die Wahl zu bleiben, nahm man euch aus der Hand, keine redet darüber, man machte euch stumm, keine Spur von euch. Ich frag warum, noch Nebel dort die verlorene Kannst du sie auch sehen Und mir wird ums Herz Eisig kalt Schließ die Augen und hör Ihr Lied wie ihr schallt Hier ringsum Unser Schlesierland Was uns gehörte Das man uns auf der Hand Mein freies Herz Starr durch Hass und Gier Pass auf, dass das Gleiche Nicht mit euch passiert Ein alter Mann Ging mit mir ein kleines Stück und ich sah die Trauer in seinen Augen und er ging leicht gebückt mit seinen Worten gab er mir das Gefühl dass ich darüber nichts weiß und er wusste so viel er sagte schärfe deine Sinne und pass auf auf dich und falls sie dich belügen liest es in ihrem Gesicht denn dann wird nie geschehen was mit uns geschah verloren ihre Heimat er war bis heute nicht mehr da hier ringsrum Schlesierland auf uns gehörte, riss man uns aus der Hand. Mein freies Herz starb durch Hass und Gehr. Pass auf, dass das Gleiche nicht mit euch passiert. Noch heute klingen mir seine Worte im Ohr. Wenn ich durch Meiler gehe, stell ich mir oft vor, wie sie kämpfen fürs Vaterland, um es zu erhalten. Uinen verteidigten. Die konnten es nicht halten und die Flicklingskolonnen durch den tiefen Schnee liefen. Und man hörte weinende Frauen, die nach ihren Kindern riefen. Vom Hunger gebeutelt, frierend, heimatlos, knirnt im Schnee, sang eine Frau mit ihrem Sohn im Schoß. Hier ringsum, du mein Schlesierland, das uns gehörte, reißt man mir aus der Hand. Mein freies Herz, mein Stolz, könnt ihr nicht zerstören. Und wennad ihr wollt ihr dieses Klagelied hören, die Schließen, du mein Heimatland, die Aben der Zeit haben sich tief eingebrannt. Tote bedeckten den Menschen Flüchtlingswohn, und nur wenige kamen mit ihren Leben davon. Doch was fehlt das Lem? Noch das Herz hing an dir. Sie haben den Lügen geglaubt, sie werden bald wieder hier. Wie konntet ihr so kalt sein? Wie konnte ihr das tun? Noch heute lasst mir dieses Unrecht Keine Ruhe, habt euch die Toten verzeihen Ich weiß es nicht und auch die Bitterkeit dafür Zieht wie in mein Gesicht Menschen ihre Heimat zu nehmen Ich glaub, das werde ich niemals verstehen Der alte Mann, seine Worte, pass auf Sonst wirst du sie auch verlieren Er hatte recht, er hatte recht, den tiefsten kann ich selber schon spüren. Schlesien, du mein Heimatland, haben dich auf Fremde in der Hand. Du bleibst meine Heimat, ein Stück von mir. Und irgendwann bin ich wieder bei dir, Schlesien. Du mein heimatland, haben ich abenden noch in der hand. Du bleibst meine heimat, ein Stück in mir. Und irgendwann bin ich wieder bei dir. Schluss. 35. Критика морале декаденс. Альтруистична Мораль, за якою гине егоїзм, за будь-яких обставин, залишається поганою ознакою. Це стосується індивіда, але особливо це стосується і народів. Не вистачає найкращого, коли починає не вистачати егоїзму. Інстинктивно обирати шкідливе для себе, коли тебе ведуть некорисливі мотиви, це майже формула для декаденс. Не шукати власної вигоди – це просто моральний фіговий листок для цілком інакшої самофізіологічної правди. Я вже не вмію знати власну користь, дезагрегація інстинктів. Якщо людина стає альтруїстом, то з неї покінчена. Замість того, що простодушно сказати, більше нічого не варте. Мораль в устах декадента бреше. Ніщо нічого не варте, життя нічого не варте. Таке судження залишається врешті-решт великою небезпекою. Воно діє зразливо. на всьому гнилому ґрунті суспільства. Воно скоро розростається тропічною рослинністю. Понять, то як релігія в лапках християнства, то як філософія в лапках Шопенгаврщина. За западних обставин такий порослий згниляє анчар. Троїть життя своїми випорами далеко на тисячоліття вперед. Примітка анчар, отруйна рослина, соком якої тубільці з давніх часів користувалися для отруєння стріл. Серед тубільців існує повірю, що це дерево отрує навіть повітря навколо себе. Шлюс. Секс ундрайсік. Мораль для лікарів. Хворий паразит суспільства в певному стані. Непристойно продовжувати жити. подальше животіння в боязкій залежності від лікарів та різних заходів, після того, як втрачено смисл життя. Право на життя повинно було б викликати в суспільстві глибоке презирство. А лікарям варто було бути посередниками в цьому презирстві. Не рецепти, а щодня нова доза презирства до, до свого пацієнта. Створити нову відповідальність, відповідальність лікаря. Для всіх випадків, де вищий інтерес життя, висхідного життя, вимагає нещадова придушування то усунення життя, що вироджується, наприклад, для права на зачаття, для права бути народженим, для права жити. Гордо померти, якщо вже більше немає можливості гордо жити. Смерть обрана добровільно, смерть вчасна, світла для радісти, Виконує серед дітей і свідків, коли ще можливо справжнє прощання, коли ще є той, хто прощається, справжнє оцінка досягнення того, чого бажав. Підбиття в життя, все протилежне жалігідні і страшній комедії, які зробили зі смертної години християнства. Ніколи не варто забувати християнство те, що воно зловживало слабкістю того, хто помирає. Для гвалтування совісті, а характер самої смерті для оцінки людини і минулого, то треба неперекір усьому багатству упередження відновити, перш за все, правильну, тобто фізіологічну оцінку так званої природної смерті, яка зрештою є також лише неприродною самогубством. Ніколи не гинеш від когось іншого, завжди лише від самого себе. Тільки це смерть за найнідчинніших обставин. Невільна смерть, смерть невчасна, смерть баягуза. Треба було б з любові до життя хотіти іншу смерть, вільною, освідомленою, без випадку, без несподіваності. Нарешті порада по нам, песімістам та іншим декаденс. Не в наших силах. Завадити нашому народженню, але цю помилку, бо інколі це помилка, ми можемо виправити. Якщо знищуєш себе, то робиш варто найбільше повага справа, тим самим майже заслуговуєш на життя. Товариство, що я скажу, саме життя має від цього більше зиску, ніж від якогось життя у зреченні, мало крив'я та інших чеснот. Ти звільнив інших від свого вигляду. Звільнив життя від заперечення. Песимізм пюр верт доводиться лише само запереченням панів песимістів. Треба зробити крок далі в його логіці. Заперечувати життя не лише волею та уявлем, як це робив Шопенгауер. Перш за все, треба заперечити Шопенгаура. Песимізм, до речі, хоч який він заразливий, але в цілому не збільшує хоробливість даного часу, даного покоління. Він є її проявом. На нього страждають, як страждають на холеру. Для цього треба бути вже достатньо херлявим. Сам песимізм не створює жадного займоводекадента. Нагадую результати статистики роки, коли лютує холера не відрізняється загальною цифрою смертельних випадків від інших років. Шлюз. Зібен ондрейсен. Чи стали ми моральнішими? Супроти мого поняття, по той бік добра і зла, яке варто було очікувати, Постала вся людь морального отопіння, яку в Німеччині, як відомо, вважають самою моральним. Я міг би розповісти про це причудову історію. Перед усім мені запропонували подумати про незаперечну перевагу нашого часу в моральному судженні, про наш справжній прогрес у цій області, якого не будь-чі зараз порівняно з нами, взагалі не можна вважати вищою людиною. Чимось на зразок над людин, як це роблю я. Один швейцарський редактор газети «Бунт» зайшов, зайшов так далеко, що хоч і висловив свою повагу до сміливості, наважитись на таку зухвалість, але розуміє смисл мого твору. В тобі, ніби я пропоную знищити всі порядні почуття. Щиро видячний дозволю собі відповідь поставити запитання, Чудесно ми стали моральніше. Те, що в це вірить увесь світ, якраз і є запереченням цьому. Ми сучасні люди дуже ніжні, дуже вразливі. В сотні разів поступаємося і приймаємо поступки. Дійсно, вважаємо, ніби ця ніжна людяність, яку ми являємо собою. Ця досягнута, досягнута, досягнута одностайність. Пощаді, в допомогти, взаємо довір'я – це позитивний прогрес, ніби у цьому відношні ми далеко випередили Ренесанс. Але так думає кожна доба, так вона повинна думати. Вірно те, що ми не наважуємося поміщати себе в порядки і обставини Ренесансу, чи навіть уявляти себе в ньому. Наші нерви не витримали би тієї дійсності, не кажучи вже про наші м'язи. Але цією нездатністю доводитися, доводитися не прогрес, а лише те, що у нас є інша, пізніша властивість, слабша, ніжніша, вразливіша, з якою обов'язково народжується обережна мораль. Якщо ми подумки приберемо, нашу зніженість і запізнілись нашу фізіологічну старість, то наша мораль олюднення одразу ж втратить свою цінність сама по собі. Ніяка мораль не має цінності, вона зне нас самих. З іншого боку, давайте не сумніватися в тому, що ми сучасні люди з нашою щільно наватованою гуманністю, що ні за що не хоче Вдариться об камінь, здалися би сучасникам Чезара Борджі просто неймовірно смішної комедії. Дійсно, мимоволі надто смішні з нашими сучасними чеснотами. Применшення ворожих інстинктів та інстинктів, що викликають недовіру, адже це і є наш прогрес є лише одним із наслідків у загальному зменшенні життєвих сил. Треба сто більше труду, більше обережності, щоб відстоювати наше обмовлення, таке пізне буття. Тут допомагають одне одному, тут кожен певною мірою хворий і кожен санітар. Це називається доброчесністю серед людей, які знали б ще інше життя, повніше, марнотратніше що б'є через край, Це назвали б інакше, може, боязкістю, некчемністю, моралю старих бабів. Наше пом'якшення звичне це постулат, це, якщо хочеш, моя новація, це наслідок занепаду, суворість і жахливість. Звичі може бути навпаки, наслідком надміру життя. Саме тоді сміють наважуватися, вимагатися. також, а також багато її марнувати. Те, що колись було приправою життя, для нас було б отрутою. Бути індиферентними, а це теж форма сили, для цього ми однаковою мірою надто старі і надто пізні. Наша мораль, співчуття, від якої я перший зверяв, те, що можна було б назвати ле імпресіонізм мораль є ще одним вираженням надмірної фізіологічної збудливості, властивою всьому, що занепадає. Той рух, який намагався за допомогою шубангарівської моралі співчуття стати на грунт науковості, доволі невдала спроба. Є справжнім рухом декаденса в моралі, і є такі. І, і як такий є спорідним із християнською моралю. Сильні епохи благородньої культури вбачають у співчутті, в любові до ближнього, в нестачі самості і відчуття власної гідності щось жалюгідне. Про часи треба судити за їхніми позитивними силами. При цьому виходячи такий марнотратний і фатальний час. Ренесанс був останнім великим часом, а ми, сучасники, з нашою боязкою дурботливостю про себе та любов'ю до ближнього, з нашими чеснотами праці, невимогливості, законності, науковості, накопічуємо, бережемо, вподібнюємося машинам, ми є слабким часом. Наші чесноти обмовлені викликами, нашої слабкості. рівність, певне фактичне уподоблення, що виявляється лише в теорії про рівні права, по суті, є за прірва між людиною і людиною, прошаркам і прошарком, множеність типів, воля бути самим собою відсуватися від інших, те, що я називаю патасом, дистанції, властива кожному сильному часу, сила натягу, діапазон варіацій між крайнощами стають тепер все меншими. Зрештою, крайнощі навіть злагоджуються, доходять до схожості всі наші політичні теорії та державні устри, включно з німецькою імперією, це наслідки, наслідкова необхідність занепаду, новосвідований вплив, декаденс взяв під контроль самі ідеали окремих наук. Моїм запереченням проти всієї соціології в Англії та Франції залишається те, що вона знає з досвіду лише занепадницькі форми суспільства і абсолютно невинна, вважає власне занепадницькі інстинкти нормою соціологічної оцінки. Несхідне життя, зменшення організуючих сил, тобто таких, які розділяють, розкривають прірви сил, що підпорядковують одне іншому, слугує в нинішній соціології за ідеал. Наш соціаліст є декаденс, але і пан Герберт Спенсер теж декадент. Він вбачає в перемозі альтруїзму щось варте бажання, шлюз. Ах, Тундресік, моє поняття про свободу. Цінність речі полягає інколи не в тому, що можна досягнути за її допомогу, а в тому, чим за неї заплатити. Що вона нам вартує. Наведу приклад. Ліберальні інститути одразу ж перестають бути ліберальними, щойно їх створили. Після цього немає гірших та радикальніших ворогів свободи, ніж ліберальні інститути. Адже відомо, до чого вони доводять, вони ставлять міни під волю до влади, вони є зведенням до моралі новілюванням гір і долин. Вони роблять маленькими бойовськими іхтивами. Вони щоразу є торжеством стадної тварини. Лібералізм в перекладі перетворення настадних тварин. Ті самі інститути, доки за них ще ведуть боротьбу, діють зовсім інакше. Тоді вона дійсно дуже добре сприяє свободі. Кажуть, точніше, так є війна. Війна за ліберальний інститут, що, як усяка війна, дозволяє неліберальним інстинктам продовжувати своє існування. І війна виховує до свободи, бо що таке свобода? Це ворога власної відповідальності, це збереження дистанції, що нас розріжняє. Це до дотяга, суворості, втрат навіть до життя, готовність жертвувати за свою справу людьми, не виключаючи самого себе. Свобода означає, що чоловічі, бойові та переможні інстинкти панують над іншими інстинктами, наприклад, над інстинктами щастя, людина, що стала вільною. Більше мірою мозок, що став вільним, топче ногами той жилюїдний вид благоденства, про яке мріють дрібні крамарі, християни, корови, жінки, англійці та інші демократи. Вільна людина — воїн. Чим вимірюється свобода як у індивістів, так і в народів? Спротивам, який треба подолати, трудом, який витрачає, щоб залишитися на горі. Вищий тип вільних людей варто було б шукати там, де постійно перемагають вищий спротив. За п'ять кроків від тиранії коло самого порога загрози рабства. Це правильно психологічно, якщо розуміти тут під тираном невблагані і страшні інстинкти, що вимагають щодо себе максимум авторитету і дисципліни. Прекрасний зразок цього Юлії Цисарь. Це також вірне і в політичному плані. Варто лише прослідкувати хід історії. Народи, що мали якусь цінність, які стали цінними, ніколи не ставали таким під впливом ліберальних інститутів. Велика небезпека робила з них щось варте поваги. Небезпека, яка вперше знайомить нас із нашими засобами допомоги, нашими чеснотами, з нашою зброєю, з нашим духом, яка примушує нас бути сильними. Перший принцип – треба мати необхідність бути сильним, інакше не будеш ним ніколи. Ти воли... Ти, ті величезні теплиці для сильних, для найсильніших породи людей, коли-небудь існувала аристократичні держави, типу Рима та Венеції, розуміли свободу саме в тому значенні, якому я розумію це слово, як щось таке що маєш і не маєш, чого хочеш, що завойовуєш. Критика сучасності. Наші інститути не варті більше нічого. Це загальна думка. Але в цьому винні не вони, а ми. Після того, як ми втратили всі інстинкти, з яких виростають інститути, ми втратили взагалі інституту, бо ми вже не годимося для них. Демократизм у цій часі був занепадною формою організаційної сили. Вже в людському, надто людському, я характеризував сучасну з усіма її двоїстістями, не зразок німецької імперії, як занепадну форму державності. Щоб існували інституту, повинна існувати певна воля імператив, антилиберальний до злоби, воля до традиції, до авторитету, до відповідальності, до століття вперед, до солідарності ланцюга поколінь, вперед і назад і ін інфінітум. Якщо така воля є, то засновується щось на зразок імперіум роману, або подібне до Мордору, єдина держава, яка наразі є міцною, яка може чекати, яка ще може щось обіцяти. Мардор! Мордор проти поняття жилігідному європейському партикуляризму, та нервовості, що стопив у критичний період із Німецької імперії. У всього Заходу більше немає тих інстинктів, з яких постають інститути, з яких Колись росте майбутнє у сучасному духові. Може, нічого не є настільки огидним. Живуть для сьогоднішнього дня. Живуть занадто швидко. Живуть занадто безвідповідально. Саме це називають свободою. Те, що роблять із інституту інститут, знаважають, ненавидять відстороннього вбачають небезпеку нового рабства там, де хоча б тільки вимовили слово «авторитет». Так далеко заходить декаденс інстинкту цінностей у наших політиків, у наших політичних партій. Вони інстинктивно віддають перевагу тому, що деморалізує, що приносить кінець. Про це свідчить сучасний шлюб. І сучасного шлюбу, очевидно, зникла всяка розумність. Але це я заперечення не шлюбу, а сучасності. Резоні шлюбу вона полягала в юридичній відповідальності, що лежала виключно на чоловікові. Це давало шлюбу стійкість. А сьогодні він шкуть на обидві ноги. Резоні шлюбу вона полягала в його принциповій нерозривності. Це не давало йому такого тону, який. Всупереч вбадковому почуттю, пристрасті і миті. Вмів перемусити прислухатися до себе. Вона полягала рівним чином у відповідальності сімей за вибір пари. зростаючою поблажливостю до шлюбу, до любові. Руйнується сама основа шлюбу, те, що тільки робить з нього інститут. Інститут ніколи не засновують на ідеосінкразії. Шлюб, як вже сказано, засновується на любові, його засновують на статевому інстинкті, на інстинкті власності, дружина і дитина як власність, на інстинкті владарювання, який постійно організовує собі найменше область панування сім'ю, для потрібні діти і спадкоємці, щоб отримати також і всіологічно досягнуту міру влади впливу, багасти, щоб підготувати довгі завдання, інстинктивну солідарність віків. Шлюб, як інститут, вже має в собі ствердження однієї з найближчих, найміцніших організаційних форм. Якщо саме суспільство не може поручитися за себе, як ціле в найдальших майбутніх поколіннях, то шлюб взагалі не має сенсу. Сучасний шлюб втратив сенс і, відповідно, його треба ліквідувати. Чус! Фірцик Робітниче питання. Дорість, по суті, виродження інстинкту, який сьогодні причиною всіх дурниць, полягає в тому, що існує робоче питання. Про певні речі не запитують перший імператив інстинкту. Я поняття не маю, що хочу зробити з європейським робітником, після того, як з нього зробили запитання. Він почувається надто добре, щоб не запитувати що далі більше, далі нескромніше. Зрештою, на його боці більшість. Ще злонадію, що тут творюється в нову версту, скромна і задоволена собою порода людини, тип китайця. А це було б розумно, саме це було б необхідно. Що ж зробили? Все, щоб іще в зарядку вбити самого передумову для цього. Інстинкти, завдяки яким робітник можливо, як верств, можливо для самого себе, повністю зруйнували непростимою дурістю. Робітника зробили воєвничим. Дали ми право спілок, політичне право голосу. Що ж дивного, дивного в тому, що тепер робітник дивиться на своє існування, як на біду. Короче, морально, але чого хочуть, запитую ще раз. Якщо хочуть мету, то повинні ходіти засобів. Якщо хочуть рабів, то треба бути дурніми, щоб виховувати їх по Шлюс. А Свобода, яку я не розумію. В такі часи, як зараз, бути відданим на ласку своїм інстинктам це ще одне лихо. Ці інстинкти суперечі, заважають один одного, руйнують один одного. Я вже дав визначення сучасності фізіологічна суперечність сім'ї. собі, здорове хлост, виховання вимагав би, щоб під залізним генітом була паралізована принаймні одна з цих систем інстинктів, щоб дозволити іншій системі набратися сили. Зміцнити досягти панування сьогодні індивид можна зробити можливим лише викарчуючи його можливим тобто цілісним а відбувається протилежне домагання незалежності вільного розвитку Лесьор алер і виголошуються ці домагання не, гарячні, не гарячіше тими для кого жадна гвозда не була б надто суворою. Це стосується політики, це стосується мистецтва. А це симптом декаденс. Наше сучасне поняття свободи є зайвим доказом виродження інстинкту. Шлюс Цвай Де потрібна віра? Немає нічого рідкіснішого, ні рідкіснішого за чесність серед моралістів і святих. Може вони говорять протилежне, може вони навіть вірять у протилежне. Коли саме віра корисніша, дійовіша, прикольливіша, ніж усвідомлене лицемірство, то лицемірство дравжі інстинктивно стає невинністю. Перше твердження для розуміння великих святих. Також і у філозофів, у іншого виду святих, все їхнє ремесло призводи до того, що вони допускають лише відомі істини. Саме таке, на яке їхнє ремесло має громадську сенс Кажучи, Пактівський, істини практичного розуму. Вони знають те що повинні доводити. В цьому вони практичні. Вони пізнають один одного по, -о, по тому, що у них схожі погляди щодо істин. Ти не повинен брехати німецькою. Остерігайтеся, пане філософи, говорити правду, шлюз. Драйон Ферцик, науха консерватора. Вчого раніше не знали, що знають тепер, могли б знати. Зворотний процес повернення в будь-якому сенсі і ступень абсолютно неможливий. Ми, фізіологи, принаймні знаємо це, але всі жерці та моралісти вірили у щось подібне. Вони хотіли повернути, загвинтити людство до колишньої міри чесноти. Мораль завжди була прокрустовим ложем. Навіть політики наслідували в цьому проповідників чеснот. Ще досі партія що мріє, щоб усі речі почали рухатися на спак. Але ніхто не вільний бути раком. Нічого робити, треба йти вперед, хоч сказати, крок за кроком, далі в декаденс. От ми визначення сучасного прогресу. Можна перегородити цей розвиток і тим загатити саме виродження, накопичити його, зробити сильнішим і раптовішим, а більше нічого зробити неможливо. Шлюс. Фірцик – моє поняття про генії. Великі люди, як і великі часи, по суті вибухові речовини, в яких накопичена величезна сила, їхньою передумовою історичною і фізіологічною, завжди є те, що в них довго збиралося, накопичувалося, зберігалося, що довго не відбувалося вибуху. Якщо напруження в масах стало надто великим, то достатньо найвипадковішого подразника, що викликає до життя генія діяння велику долю. Що означає тоді оточення, епоха, дух часу? Це суспільна думка? Візьмемо випадок Наполеона Бонапарта. Франція часів революції, а чи дужче Франція до революції, породила б зі свого середовища тип протилежного Наполеону, Та вона і породила його. А оскільки Наполеон був інакшим, спадкоємцем сильнішою, довшою. Недавнішої цивілізації, ніж та, яка розлетілася над Руськів-Францію, то він став тут господарем, він один був тут господарем. Великі люди необхідні, час їхньої появи випадковий, що вони майже завжди стають господарями над ними, то відбувається це через те, що вони сильніші, що вони старіші, на них довше накопічувалося, між геніями його часом існують такі стосунки, як між сильним і слабким, а також, як між старим і молодим. Час відносно завжди значно молодший, слабший, незрілий, невпевнений, інфантильний. А те, що у Франції про це думають зовсім інакше, в Німеччині теж, але це не важливо, що теорія середовища, істинна теорія невротики, стала там священною майже науковою. І така віра, зустрічається навіть серед фізіологів, то це недобра пахне. Це не на сумні роздуми. І в Англії, розумію, це не інакше, але це нікого не засмучує. У Англії цієї лише два способи дійти згоди з, з генієм і великою людиною. Або демократична на манір Бокля, або релігійна на манір Карла. Небезпека, що полягає у великих людях і часах, Надзвичайно виснажені всякого виду, безпліддя йде за ними по п'ятах. Велика людина – це кінець. Великий час, наприклад, ренесанс – це кінець. Генію творчості у справі або осколдно є марнатрація у тому, що він витрачає себе і є його велич. Із тінг самозбереження мов би зняти з завіс надзвичайно великий тиск сил, що рвуться потоком, забороняють йому всяку турботу і обережність, це називають жертвою, прославляють в цьому його героїзм, його байдужість до власного блага, його відданість ідеї, великі справи, банківщині, суцільне непорозуміння. І він виливається, він переливається, він витрачає себе, він не шкодує себе. Є фатальністю небезпекою з доброї волі, як не з доброї волі виходить зі своїх берегів ріка. Але якщо таким вибуховим людям багато чим завдячують, то за це їм також і багато подарувало, наприклад, щось на зразок вищої моралі. Така людська вдячність неправильно розуміти своїх добродійників. Шлюз. Злочинець і що йому близьке. Тип злочинця – це тип сильної людини в несприятливих умовах. Це сильна людина зроблена хворою, йому не вистачає диких хачів, певної вільнішої, небезпечнішої природи і форму буття. в все, що є зброєю захисту в інстинкті сильної людини є її правом. Її частота оголошена суспільством поза законом, і найживіше поривання, якими вона наділена, скоро зростаються з нітючими ефектами, з підозрами, страхом, безчестям. Але це вже майже рецепт для фізіологічного виродження. Коли точно те, що вмієш найкраще, найбільше любиш, мусиш робити таємно, напружено, обережно, хитростю, то стаєш знакровленим. Але оскільки така людина постійно пожинає від своїх інстинктів, лише небезпеку, переслідування, фатальні насліки, то змінюється її почуття до цих інстинктів, вона відчуває їх фатальними. Це, це через суспільство, наше приборкане, посереднє, кастроване суспільство, Дитя природи, що прийшов з гір чи з морських подорожей, обов'язково вироджується в злочинця. Або майже обов'язково, бо бувають випадки, коли така людина виявляється лішою за суспільство. Корсиканіс Наполеон — найвідомий, ще такий прикад. Для проблеми, що постає тут перед нами, важливіше свідчення Достоєвського. Достоєвського, єдиного психолога, якого, до речі, міг дещому повчитися, він належить до найщасливіших випадків мого життя. Навіть ще щасливіших, аніж відкриття Стандаля. Це глибока людина, яка десь разів мала право зневажати поверхових німців. Він довго жив серед сибірських каторгів виключно тяжких злочинців, для яких вже неба не було повернені суспільства. І знайшов їх зовсім іншими, ніж сам очікував, ніби витраченими з найкращого, найміснішого та найдорогоціннішого дерева, яке тільки зростає на Кацавській землі. У випадок злочинця уявимо собі натури, які з якоїсь причини позбали спільного схвалення, які знають, їх не вважають доброчесними, користими, та вичуття чандали, коли вважаєшся нерівним, а відкинутим, недостойним, брудним. Думки і вчинки таких натур мають відтінок чогось підземного, у них собі все, все стає бліднішим, ніж у тих, чи є Буття сяйне сонячним світлом. Але майже всі форми існування, які тепер ми вважаємо видатними, жили колись в цьому напівмогільному повітрі. Людина науки, артист, геній, вільнодумець, митець, купець, перший, перший відкривач. Поки жрець вважався вищим типом, всякий цінний вид людини був знацінений. Настане час, обіцяю буде вважатися найнижчим типом. Нашим чандалом найбрекливішою, найнепристойніше породою людини. Звертав його на те, як і зараз, коли панують найм'якші звичі, які тільки були на землі, принаймні в Європі. Кожна відстороненість, кожне довго, надто довго перебування унизу, кожна незвична, непрозора форма буття, Наближається до того типу, який завершує злочинець. Всі новатори духу певний час мають на чолі тьмяне, фатальне тавро чандали. Не тому, що такими їх вважають інше, тому що вони самі відчувають страшну прирву, що їх від цього звичайного і шанованого. Майже кожен геній знає, як одну з фаз його розвитку. Катилінське існування. Почуття ненависті, помсти і бунти проти всього, що каже, що вже є. Що припинило процес становлення? Катиліна форма переосnuвання всякого цисаря, Шлюс. Sex Тут горизонт вільний, це може бути благородство душі, коли філософ мовчить, це може бути любов, коли він суперечить собі, той, хто пізнає, може з вічливостю брехати. Тонка сказана, il est indigne des grands quirs de reprende le trouble quills Resentant. Треба лише додати, що не боятися найганебнішого, також може бути велич... величі душі. Жінка, що любить, жертвує своєю честю, Той, хто пізнає, хто любить, жертвує може, своєю людяністю. Бог, який любив, став житом. Шлюс. Зібон унфірцік. Краса не випадкова. Також і краса раси чи сім'ї, і грація і лагідність у всіх жестах виробляється. Вона, подібна до Генії, є кінцем результатом накопіченої роботи поколінь. Треба було принести великі жертви хорошому смакові. Треба було заради нього багато чого робити і багато чого не робити. 17 століття у Франції варта подиву і в тому, і в іншому. Треба було вбачати в ньому принцип відбору суспільства, місця, одягу, статевого задоволення. Треба було віддавати перевагу красі перед вигодою, звичкою думкою, лінничами. Керівний принцип перед собою також не треба розпускатися. Хороші речі, надзвичайно дорогі. І завжди дія закончить, той, хто ними володіє, є інакшим таким, як той, хто їх купує. Все добре, оспадковане. Що не успадковане, не довершено, воно є лише початком. В атенах часи царона, який висловлював свій подив щодо цього факту, чоловіки і юнаки були значно гарнішими за жінок, але якою роботи напруження служення краси вимагала там від себе чоловіче стать протягом століть. Тут треба не схибити самовиборі методики, гола дисципліна почуттів і думок це майже нічого. В цьому полягає велике непорозуміння німецької освіти, що є повністю ілюзорне. Спочатку треба переконати тіло, суворе дотримання важливіших і одбраних жестів. Зобов'язання жити лише з такими людьми, які не розпускаються, цілком достатньо, щоб самому стати важливим і обраним. Через два-три покоління все це стає внутрішнім. Вирішальним для долі народу і людства є те, щоб культура починалася з правильного місця. Не з душі, як було фатальним марновірство жерців і напівжерців. Правильним місцем є тіло, зовнішність, дієта, фізіологія. Інше витікає звідти. Тому греки залишилися першою культурною подією, історію. Вони знали і робили необхідне. Християнство що не вважало тіло, досі було найбільшим лихом людства. Шлюз. Ахтболм, фірці. Прогрес у моєму розумінні. І я також говорю про повернення до природи, хоча це насправді не рух назад, а сходження у височині. Вільно навіть страшно природу природі, що грається з великими завданнями, має право грати. Наприклад, Наполеон був екземпляром повернення до природи, як я його розумію. Наприклад, Інребос тактики, тактики, А ще дуже, як знають військові в стратегії, але Русо, куди власне він хотів назад? Русо – це перша сучасна людина, ідеаліст і каналія в одній особі, якому треба було моральне гідність, щоб витерпити власний вигляд. Хорий від рознузнаного марнославства та рознузнаного презирства до себе. І цей вирадок, що розлікся на порозі нового часу, хотів повернеться до природи. Куди, запитую, ще раз хотів повернутися Росо? Навіть Росо і революція, вона є всесвітньо історичним вираженням для цієї двойстості ідеаліста і каналії. Кривава фарс, який розігралася ця революція, і іморальність – мало мене обходить, я ненавиджу її моральність Дусі росо. Так звані істини революції, які все ще мають вплив і приваблюють це дрібне посереднє, вчення про рівність. Але немає отрутішого отрути, бо здається, що його проповіді сама справедливість, тоді як воно кінець справедливості. Рівним рівне, нерівним нерівне. Оце було б істинними словами справедливості. І як звідси випливає, ніколи не рівне не робити рівним. Це вчення про рівне супроводжувалося такими страшними крамами подіями, і це надало нас названі нові ідеї par excellence, що схоже на велич і ореол. Таким чином революція і спокусила, як видовище, навіть Неблагородніші розуми, зрештою, це не підстава поважати її більше. Я бачу лише одного, хто дивився на неї, як і належить з огидою. Гьотте! Шлюз! Нойн унфірцек! Гьотте! Явіще не німецьке, а європейське. Рандіозна спроба перемогти 18 століття, поверненням до природи, сходженням до природності, ренесансу, щось на зразок прибори для сме, себе самого з боку цього століття. Він носив у собі його найсильніші інстинкти, чуттевість, ідеоляторію природи, антиісторична, ідеалістична, нереальна, революційна я лише одніє з форм нереального. Він брав собі на допомогу історію, природознавство, античність, а також спінозу. Перш за все практичну діяльність. Він обставив себе замкненими горизонтами, він не звільнявся від життя. Він заходив у нього. Він не був боязким і брав, скільки можливо, на себе, понад себе, в себе. Чого він хотів? Так, це цільність. Він боровся з розладом розуму, чуттевості, почуттів і волі, яку в жахливій схоластиці проповідував кант антипод Гьте. Він дисциплінував себе у щось цілісне. Він створив себе. Йото був серед нереально налаштованого століття. Перекованим реалістом він казав так всьому, що було йому рідним. У його житті не було більше подій, ніж те енс реалізіму, яке називалось Наполеоном. Гьота запланував сильно, високосвічену, вміло в усіх тілесних питаннях людину. Що мала б самоконтроль і благовіла би перед собою, яка могла б наваритися, дозволити собі всю повноту і багато природності, була б достатньо сильною для такої свободи. Людину терпимості не зі слабкості, а внаслідок сили, оскільки вміла би використати на свою користь навіть те, від чого загинула би середня натура. Людину для якої немає більше нічого заборонного, хіба лише слабкість, байдужість. Байдуже називається вона пороком чи чеснотою. Такий вільний розум стоїть серед Всесвіту і з радісним, і довірливим фаталізмом, і з вірою в те, що лише поодиноке є негідним, що в цілому все... Спокутується і стверджується, він більше не заперечує. Але така віра найвища з можливих. Я охрестив її ім'ям Діоніса. Шлюс. Фьонці. Можна було б сказати, що в певному смыслі 19 -е століття також прагнуло до всього того, до чого прагнув Діота як особистість. До універсальності в розумінні, в схваленні, в допусканні до себе чого завгодно, до сміливого реалізму, до благовіння перед усім фактичним. Як же так сталося, що загальним результатом цього є не якісь гіоти, а хаос. Нігіалістичні. Зойкання, незнання, де вхід, де вихід, інстинкт вдома, що інпраксі постійно спонука повернутися до 18-го сторічного, наприклад, як романтизм почуття. Як альтруїзм і гіперсентиментальність, як фемінізм в смаку, як соціалізм у політиці. Чи не є 19 -е століття, особливо наприкінці, лише посилена, загрубіле 18 -е століття? Тобто століття декаденс. Значить Гёте був би не лише для Німеччини, але для всієї Європи лише випадковою явищем прекрасним дарем, але ми неправильно розуміємо великих людей, якщо дивимося на них з жалігідної точки зору суспільної користі. Те, що ніхто не знає, як ними скористатися, саме по собі може відноситися до величі. Шлюз. Ай, хун, Гьотто — останній німець, якого я поважаю, він відчув би три речі, які відчуваю я. Ми також маємо схожі погляди щодо Христа. Мене часто запитують, для чого я, власне, пишу німецькою. Ніде не читають мене менше, ніж на Батьківщині. Але хто, зрештою, знає, чи я сам ще хочу, мене сьогодні читали. Створювати речі, на яких час даремно випробував, випробував зубовуватиме свої зуби за формою, за субстанцію, домагатися маленького безсмертя. Я ще ніколи не був настільки скромним, щоб бажати від себе меншого. Афоризм, сентенції, в яких я перший майстер серед німців, є формою вічності. Моє Марна Сласто полягає в тому, щоб у Десяті речі сказати те, що будь хто інший говорить цілою книжкою, що будь-то інший не скарує цілою книжкою. Я дав людству найглибшу книжку, яку воно лише має. Мого зарадуства. Скоро я дам йому найнезалежніший шлюз. Чим я завдячую давнім? Ерста на завершення кілька слів про той світ, до якого я шукав приступи, до якого, може, я знайшов новий приступ про античний світ, мій смак, чиє, мабуть, протилежністю поблажливого смаку. І тут далеко від того, щоб казати так всьому без розбору. Він взагалі не хоче говорити так, а хоче ще ні, а не хоче взагалі нічого. Це стосується цілих культур. Це стосується книжок. Це стосується також місцевостей і ландшафтів. По суті, є зовсім невелика кількість античних книжок, таке щось значило в моєму житті. Навідоміші серед них немає. Моє почтя стилю, вичуття епіграми, як стиля. Пробудилося майже мітєво від знайомства з Солюстієм. Я не забув подиву мого шановного вчителя Корсена, коли він був змушений поставити найвищу оцінку своєму найгіршому латиністу. Я справився одним махом – стислий, суворий, якомога змістовніший, з холодною злобою до прекрасних слів а також прекрасних почуттів. У цьому я вгадав себе. Навіть у моєму Заратустері розпізнаю дуже серйозне зазіхання на римський стиль, на Переніус. у стилі. Не інакше було під час першого знайомства з Горацією. Жаден поет не викликав у мене такого художнього задоволення, яке одразу ж викликала Гораціянська Отто. Певними мовами не можна навіть бажати досягти того, що досягнуто тут. Це мозаїка слів, де кожне слово, як звук, як місце, як поняття, проливає свою силу направо і наліво, і на все ціле. Це мінімум величини, величини і числа знаків, це досягнити таким шляхом максимум енергії знаків. Все це в римському дусі і зможе мені повірити благородна par екселенс. На відміну від цього вся інша поезія стала чимось надто популярним. Балакучість почуттів, шлюз. Грекам я не можу подякувати за подібне засило враження. Прямо це скажу. Вони не можуть бути для нас тим, чим є римляни. Вчатися не у греків. Їхня манера нам надто чужа і занадто мінлива, щоб впливати імперативно, класично. Хто б навчився писати у грека? Хто навчився цього без римлян? Не треба заперечувати мені Платоном. Щодо Платона я радикальний скептик і ніколи не міг долучитися до закопленим митцем Платоном звичного серед учнів. Зрештою, тут навіть на рафінованій вшосудді смаку серед древніх на моєму боці. Платон, як мені здається, безладно змішує всі форми стилю. Таким чином він є першоклясним декадентом стилю неосумлін, щось подібне до того, що у циніків, які вигадали Сатура Маніпе. Es ist das Leben, was zählt, den Weg, den man für sich wählt. Es ist wie jeden Morgen aufzustehen. Jeden Tag ein Schritt nach vorn zu gehen Im Zwiespalt mit dem Teufel zu leben Jeden Tag ein Kampf gegen dich allein Doch hör, mein Freund, ich steh doch neben dir Nein, du bist nicht allein Nein, du bist nicht allein Doch da ist die Wut, die in dir kocht Und ich weiß, sie lodert noch Denn wer Wind sieht, der erntet den Sturm. Diese Weisheit, sie stimmt doch. Es ist das Leben, was zählt. Den Weg, den man für sich wählt. Es ist wie vor endlosen Mauern zu stehen. Doch irgendwann kannst du hindurch gehen. Und dann wirst du in Freiheit stehen. Doch da ist die Wut, die in dir kocht Sie ist stark und sie entbrennt Hab keine Angst, wir kämpfen doch seit Jahren zusammen Nichts und niemand hat uns je getrennt Denn es ist das Leben, was zählt Den Weg, den man für sich wählt Es ist wie jeden Morgen aufzustehen kein Schritt nach vorn zu gehen wir schauen uns an kein wort ist gesagt doch wir wissen was der andere denkt es geht um die liebe zu unserm vaterland die unser tun und denken lenkt die unser tun und denken lenkt doch da ist die wut die in dir kocht der klang der freiheit er wird nie vergehen Lass uns unsere Träume nie verraten, sie mögen immer an erster Stelle stehen. Denn es ist das Leben, was zählt, den Weg, den man für sich wählt. Es ist wie jeden Morgen aufzustehen, jeden Tag einen Schritt nach vorn zu gehen. Sei mein Licht in der dunkelsten Nacht, kein Ziel mehr seh Und die Welle wird wieder zur Woge, wenn wir durch unser befreites Land gehen Wenn wir durch befreites Deutschland gehen, dann die Wut in dir ist abgekämpft, hast den Hass in dir besiegt Das Wort Freiheit und Deutschland in einem Satz ist doch echt, nicht schöneres wie Denn es ist das Leben, was zählt, an den Weg, den man für sich wehlt. Es ist wie jeden Morgen aufzustehen, jeden Tag ein Schritt nach vorn zu gehen. Es ist das Leben, was zählt, an den Weg, den man für sich wehlt. Es ist wie jeden Morgen aufzustehen, jeden Tag ein Schritt nach vorn zu gehen. Щоб Платонівський діалог цей жахливо сама вдоволений і дитячий від діалектики приваблював. Для цього треба було ніколи не читати хороших французьких авторів. Фонтенеля, наприклад. Платон нудний. Зрештою моя недовіра до Платона поглиблюється. Я вважаю, що він так сильно відхилився від усіх основних інстинктів Еліні. Настільки зморалізувався, став перед формою християнства. Для нього поняття хороше вже є найвищим поняттям, що для всього феномену Платона я б краще використав різкі слова, найвище шахрайство, або якщо так приємніше для вуха ідеалізм, ніж будь-яке інше слово, дорого довелося забалдити за те, що цей афінянін навчався в єгиптян, чи у жидів в Єгипті. В цій лихій напасті, що зветься християнством, Платон є тою двозначністю і принадою призваною, названою ідеалом, яка дозволила благородним натурам древності неправильно зрозуміти себе і ступіти на місце, яке ввів до Христа, а оскільки Платона все ще є в понятті церква в устрої, в системі практиці церкви. Моїм відпочинком, моїм подобанням, моїм зсиленим від всякого платонізму завжди був фукідід. Фукідід і може, в принципі Макіавелі, мені наближчі по духу безумовною волею, не тішитися Марійі і бачити здоровий глузд у реальності, а не в розумі і ще менше в моралі. Від жалюгідного прикрашення греків до ідеалу, яке класично освічений юнак уносить із собою в життя, як нагороду за свою гімназичну дресуру, ніше ніщо не виліковує так радикально, як фукідід. Треба слідувати за ним рядок за рядком і так само ясно читати поміж рядків. Мало знайдеться таких багатих підтекстів мислителів. У ньому отримує своє довершення, вираження, куль... довершення, вираження культура софістів, тобто культура реалістів. Це неоцінений рух серед всюдосуючого шахрайства моралі, ідеалу сократичних шкіл. Грецька філозофія – це декаденс грецького інстинкту. Фукідід – як великий підсумок. Останнє откровення тією сильною, суворою, жорстокою правди, що була інстинктивною для більш давнього Елєна. Можність перед реальністю, зрештою, розрізняє такі натури, як Фукідід і Платон. Платон – байгус перед реальністю, відповідно, він тікає в ідеал. Фукідіт володіє собою, відповідно, утримує також і владу над речами, шлюз, драй, розпізнати в греках прекрасні душі, золоті середини і інші довершеності, наприклад, дивуватися їхні спокійні величі, ідеальному ходу думок, високій простоті, від цієї високої простоти, на Алеманда. Врешті-решт у мене застериг психолік, якого я знайшов в собі. Я бачив їхній найсильніший інстинкт волю до влади. Я бачу, як вони тремтіли перед неприборканою митці цього провання. Я бачу, що всі їхні інстинкти. Інституції виросли з запобіжних заходів, щоб обезпечитися від своєї внутрішньої вибухівки. Потім ця жахлива внутрішня напруга розрядилася в страшній і безпощадній ворожості до зовнішнього світу. Міста, держави розривали одне одного на шматки, щоб громадяни кожного з них отримали спокій від самих себе. Треба було бути сильними, небезпека була близька, вона читувала скрізь чудово розвинуте тіло, сміливий реалізм та іморалізм, властивий еліно – це було потребою, а не природою. Це була лише наслідка, цього не було від початку, та і святами і мистецтвями не хотілося досягнути нічого іншого, крім як почуватися на висоті. Показати себе на висоті – це спосіб прославляти самих себе, а за певних обставин збуджувати страх перед собою. Як можна судити про греків за їхніми філософами, як це зробили німці, і користуватися, наприклад, міщанством стократичних шкіл для пояснення того, що таке по суті Елінська. Адже філософи – це декаданс елінськ протидія старому аристократичному смаку, проти агонального інстинкту, полісу, цінності раси, авторитета, походження. Сократівські чесноти проповідували, бо греки їх втратили. Збудливі, боязки, непостійні, всі одного, одного до одного комедіанти, вони мали надто багато причин для проповіді. Моралі. Не те, щоб це допомогло, але високі слова та величні пози — так до лиця декаданс, шлюз, фір. Я був перший, хто для розуміння давнішого, ще багатого і навіть переповненого елінського інстинкту поставився серйозно до того, до того дивовижного феномену, що носить ім'я Діаніса. Його можна пояснити лише надлишком сили. Хто вивчає греків так, як той найглибший знавець їхньої культури, з нині живих, як Якоб Бурггард у Базилі, той одразу ж зрозуміє, що цим дечого досягли. Бурггард додав до своєї культури греків главу, присвяченому названому феномену. Що побачиш протележно, варто лише поглянути на майже смішну бідність інстинкту німецьких філологів. Коли вони наближаються до Діонісійського, особливо знаменитий лобик, який з достойною поваги впевненістю висохла серед книжок хробака, заповз у цей світ таємничих станів і тим переконав себе, щоб бути науковим. Що він був до огидного, легковажним і дитячим. Лобок з усією ґрунтовністю вченістю дав зрозуміти, що насправді всі ці курйози не мають жадного значення. Жерці дійсно могли повідомляти учасникам таких оргій, де ще не позбавлена цінності, наприклад, що воно збуджує веселість, що людина за певних обставин живе на фруктах що рослини навесні заквітають, а в осені в'януть, що стосується того розючого багатства обрядів, символів і митів оргіастичного походження, якими буквально заполонений античний світ, то лобок бачить в цьому привід, що награда підвищ... підвищити свою дотепність. Греки, каже він, 1672, якщо більше нічого було робити, сміялися, стрибали, носилися туди-сюди, або скільки інколи з'являється таке бажання, сиділи, плакали, і голосили. Інші долучалися до них пізніше і шукали хоч якусь причину довижної поведінки. Так для пояснення цих звичах виникли численні легенди про свята та мити. І інша сторона вважала, що ті смішні заняття, скільки вони вже відбувалися у святкові дні, належали до необхідних свят свята і дотримувалися їх як обов'язкової частини богослужіння. Це нікчемна маячня, лобика, неможливо ні на місці приймати серйозно. Зовсім інакше відчуття, коли ми досліджуємо поняття грецького, яке склали Вінкельман і Гьоти, і бачимо, що вона несумісна з тим елементом, з якого виросло діонісійське мистецтво, з оргіями. Я дійсно не сумніваюся в тому, що Гьоти принципово міг виключити щось подібне з можливості грецької душі. Відповідно, Гьоти не розумів греків, бо лише в діонісійських містерях, у психології діонісійського стану, виражається основний факт елінського інстинкту його волю до життя, що гарантував собі Елін цими містеріями. Вічне життя, вічне повернене життя, майбутнє, обіцяне і освячене в минулому, переможне так життю наперекір смерті та змінам. Істинне життя, як загальне продовження життя через зачаття, через таєнство сексуальності, тому в статевому е, символі греків бачали достойну повагу символів, справжній глибокий сенс цього античного благочестя, кожен окремий елемент факту зачаття, вагітності народження збуджував найвищі і найчистіші почуття. У містери, містері освячене муки породілі, Освячують весь біль, всяке становлене зростання, все, що гарантує майбуття. В усьому цьому є біль. Щоб існувала вічне раді створення, щоб воля до життя вічно стверджувала сама себе, для цього повинні також існувати муки і породіллі. Все це означає слово «Діоніс». Я не знаю вищого символізму, це грецький символ — символізм символізм Діонісії. У них найглибший інстинкт життя, інстинкт майбуття життя, вічності життя. Переживається релігійно, а сам шлях до життя, життя як це шлях, лише християнство своїм до життя зробило з Сексуальності щось нечисте. Вона забруднила початок передумову нашого життя. Шлюс. Фюнф. Психологія садкування оргій, як... Почуття життя і сили, що б'є через край якому навіть страждання має стимулюючі дії, дала мені ключ до розуміння трагічного почуття, яке, напевно, розуміли як Аристотетель, так і особливо наші песимісти. Трагедія настільки далека від того, щоб доводити щось на користь песимізму елінів у значенні Шопенгау, що скоріше її можна вважати рішучою відмовою і контрприкладом ствердження життя навіть в найнезбагненніших і суворих її проблемах, воля до життя, що в жертву своїх вищих типів радіє власні невичерності. Ось що назвав я донісійським ось чому я вгадав міст до психології трагічного поета. Не для того, щоб звільнитися від жаху і співчуття, не для того, щоб очиститися від небезпечного афекту його бурхливого розрядження, як розумів це Аристотел, а для того, щоб над жахом і співчуттям бути самому вічною радістю, встановлення, ті радість, яка має в собі також і радість знищення. Але тут я знову торкаюся того пункту, з якого колись почав. Народження трагедії було моєю першою переоцінкою всіх цінностей. Тим самим я знову повертаюся на ту землю, з якої ростуть мої наміри, мої здібності. Я – останній учень філософа Діоніса. Я – вчитель вічного повернення. Шлюз. Молоток промовляє, так мов Заратуштера. Чому ти такий твердий, сказала колись деревне вугілля до діаманта. Хіба, не близькі, хіба ми не близькі родичі? Чому такі м'які, обрати, о, брати о, мої, так запитує я вас, хіба ви не мої брати? Чому такі м'які, такі покірні та поступливі? Чому так? Багато заперечення та зречення у вашому серці, так мало злої долі у вашому погляді. Якщо не хоче бути невблаганою долі, як можете ви колись разом зі мною перемогти. І якщо ваша твердість не хоче виблискувати і різати, і розтинати, як можете ви колись разом зі мною творити. Творці якраз тверді. І вам має бути за щастя відбити своєю долоню на тисячоліттях, мов на воску. За щастя писати на волю тисячоліттів, як на бронзі. Твердіше за бронзу, шляхетніше за бронзу. Абсолютно твердим буває, але ще найшляхетніше. Цю нову скрижаль, обрати мою, даю я вам Станьте твёрдомы. Шлюз.